Szerintem a színészetek, hogy rajtam röhög. Valahogy beszippantott az egész látványirány. Ezt nem mondtad, mert... Ú, oh, jó beszélgetés lesz ez, már érzem. Az évfilmjét ne a moziban, hanem a DVD polcon. Keressétek! Hát az valami fantasztikus volt. Nem hiszem a, a fülemnek, Van hogy... Annyira színes se kell te ide. De jó volt ezt tiki beszélni veletek. Á, Istenem, jó valapok! Filmbarátok podcast. Szevasztok, itt van a 90... 9. filmbarátok epizód, hihetetlen, hogy ezt is megéltük, ezt a szép számot, de mennyivel szebb lesz hamarosan. mennyire Ö... okay. örülnek? Hát ez, ez, ez csodálatos. Hát tér muzsika egy ilyen szép számhoz. És itt van természetesen, ha már hallottátok a malacot, Zoli. <gül> Sziasztok! Itt van Sziasztok! És Gergő. Sziasztok! Na, hát 99. adásnál tartunk. És ez azt jelenti, hogy nagyon hamarosan itt van a századik, egész pontosan másfél hét múlva kerül sor a Lurdi moziban. Igen, és emiatt ez a 99. adás egy picit két rövidebb lesz, mint a többi. Tartalékoljuk magunkat a századikra. Így van. Pontosan ez az oka, meg nagyon gyér is volt a, a mozis május. Úgyhogy ha a századikon lesz majd aktuális film kibeszélő, akkor az, az a május végi a filmekből lesz. Ki lehet találni szerintem, hogy mikről lesz ott szó többek között, de lesznek vagy lesz egy bombameglepetés is, vagy legalább igazából kettő bombameglepetés a századikon majd a kitárgyalt filmeknél, Bocsánat, hogy azért közbefűznék, hogy azért nem volt olyan gyenge ez a május, tehát két volt podcastben úgy, ö, most ebben a hónapban fölvettük, ugye, vagy fölvesszük, és azért voltak ebben az elég erős jó, Akkor neked Sokat volt gyengér, más. Ja, jó, oké, okay, mert nem a képregény. Képre. Képre. más nem nagyon volt. A tiszta szívet néztem meg, de az áprilisi film, úgyhogy az... Én, én nagyon szenvedtem. Tehát úgy mentem volna a moziba, és egyszer nem volt mit. Úgyhogy... Angry Birds még mindig, nem? Á, gondolkodtam rajta, de aztán úgy oltam vele, hogy inkább a busz Te a szabad időt meg a pénzed? Igen. Jó, helyes. Nem is lesz szó az Angry Birds filmről a filmbarátokban. Ezt a Fedi garancia <tos> vállalta. Jó, akkor hogy is legyen? Először is nagyon szépen meg kell köszönnöm itt pár embernek az aktív közreműködését, az időkódokat illetően a régi adások időkódjait ugyebár utólag pótolgatom, és igazából nem is én pótolgatom, hanem annyian besegítettek, hogy, hogy már gyakorlatilag a legtöbbet ők csinálják. Lassan külön üzletágat alapíthatsz ebben. Igen, és már sok nincs hátra, tehát azt hiszem a legutóbbi statisztikám alapján 15 résznél hiányzik már csak, és kiírtam a Facebook oldala ezzel kapcsolatban is gyakorlatilag egy pár óra alatt annyian bedobtak meg egy időkódokat, hogy, hogy könyvbe lábadt a szemem. Úgyhogy itt csak remélem a legtöbb ember itt van. Ha nem, valaki nem hallja a nevét és, és közelműködött, akkor elnézést. d az óriási mértékben kivette a részét ebből. Gyuszek is csinált, Rita, Zoltán, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, királyok vagytok, és tényleg már nincs sokáta, szerintem a százalik adásig meg lesz az összes, úgyhogy ez egy óriási dolog. Mert én magam is észrevettem, hogy milyen jó, ha vissza akarok keresni egy filmhez, és akkor mondjuk abban az egy filmnél viszont könnyű volt megtalálni, de a héten nem, a hétvégén megnéztem a Sírok között című filmet, ami szerintem fantasztikus, és annól a Black Sheep beszélt róla, uh -huh. és meghallgattam utólag a véleményedet. És, és vitatkoztál velem így? Nem, nem. Neked is tetszett. <gül> Tetszett, csak azt mondom, hogy így mondtam-mondtam a magam étevek közben, hogy hát azért nem úgy van. Hát nekem egy kicsit jobban tetszett de Jobban neked. tetszett neked, de az biztos. De, de tényleg nagyon ajánlom. Tehát én azt hittem, hogy ilyen Liam Neeson sablon akció marhaság, de rohadtul nem. Tehát... nem. Amúgy tényleg jó film. És milyen véletlen, pont olvastam, hogy meg fog hamarosan dvd meddig meg se jelent, ami egy meglepő volt, mert az anyomban meg akartam rendelni, de nem volt eddig... Hát csak rád vártok. Így. Pedig másfél éve volt a premiér, mi a szar? Szerintem még több is. Hát október, 2014 októbert látok most. Igen? Aha. Jó, akkor... Jó, hát úgy is a megjelenés, de mindenképp nagyon ajánlom mindenkinek. Gergő, láttad esetleg? Nem, nem, nem. De amúgy érdekelt valahol mindig is, csak úgy Jó. hiányzott a motiváció, de lehet, hogy most megkaptam. De meg... az a baj, hogy veled annyira nem egyezik a filmes ízlésünk, de de hát. fog. Tetszett Jól tetszett. van. Ha más nem megkapod karácsonyról. Faszáll. <laughs> Na, ö, igen, századik adás már szóba került. Már legutóbb is beszéltünk róla egy keveset. Igazából szerintem most is próbáljunk egy kicsit ilyen, ilyen kertcsináló részt összehozni, hogy mert még vannak jegyek. Marha jó lesz, gyertek el! Igen. Na ez nem volt kereszt csinálva. Hát, legutóbbi számításunk alapján öt filmről lesz szó. Benne mm. régiek, benne új premierek és természetesen nép a film is lesz, amiről mindjárt sorsolunk, úgyhogy az szuperfontos lesz, hogy valami jó filmet sorsoljunk itt hamarosan. És lesznek nyereményjátékok. <kül> Igazából nem, nem akarom elmondani, hogy milyenek, de aki a podcasteket hallgatta, eddig igazából hasonló, hasonlókra számítsanak. Tehát a közönséget is aktívan bevonjuk az egészbe. Lehet csomó mindent nyerni, kezdve DVD-től más, nem tudom, ilyen merchandise akármikig. Úgyhogy tök jó dolgok lesznek, és hát még a Hát nem akarom elmondani. Még, még lesz egy meglepetés vendég is, aki lehet, hogy most nem örül, hogy elmondtam ezt, de szerintem az mindenképp majd egy tapsot követelünk majd neki. Ja, úgyhogy szerintem tényleg jó lesz, és próbálunk valami színes dolgot összehozni. Lehet nyugodtan készülni kérdésekkel, tehát természetesen ott is lesznek villámkérdések, mert miért ne lenne ez az adások része, ez a rovat. De ha ott spontán van nektek egyéb kérdésetek, akkor nyugodtan ott is fel lehet tenni. Idő lesz szerintem bőven elég. Három, három óránk lesz. És beszéljünk még egy kicsit arról, hogy, hogy hogy is fog ez az egész lezajlani. Tehát itt most a srácokkal itt már az utóbbi hetekben sokat filóztunk a, a legyen szünet vagy ne legyen szünet kérdésen. Ez majd a napokban el fog dőlni, hogy beszélünk a lurdi sokkal, hogy ők mit tanácsolnak, mert egyfelől három óra az, az hosszú, hogy sok embernek előfordulhat, hogy ki kell mennie, wc vagy akármi, főleg, ha még bespájzol ilyen egy literes kólával is de ö, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogyha ott egyszerre 100, 150 150 ember meglódul a budi felé, az, ö, az olyan, hogy utána nem tudom, fél eltarthat, és akkor az sem áll senkinek az érdekében. Úgyhogy, mert megpróbálunk itt valami ö, jó megoldást összehozni, ha más nem, akkor mindenki egyszerűen kimegy, és ö, ha kell, akkor... Mindenkinek adunk egy ilyen kólásporat is. Egy, jön, egy jön, kis műanyagpalackot, ami neki megtölthet. Ö... És ezt szeretnék, alá is írjuk. nagyon. jól. Persze. A szívós a lyukkal, meg lehet másra is használni a, kó a kólásporat. itt a meg... <laughs> Úgyhogy... Ez egy exkluzív. emélyezt, gyertek! <laughs> is 50 nézet, legalább. Jó. Na, gondolod, ezek után milyen sandál fognak nézni arra, akinek ott vannak, ott ki ki a kólásnobozában, hogy megittad? És még nálad van a pohár? Mire tartogatod? Ja. Úgyhogy a Facebook oldalon majd ezek kapcsolatban majd szerintem kiírunk még pár dolgot, amit tudni kell azoknak, akik kimennek. Mi van még? Hát mi a Black ship el egy kicsit szégyenlősek vagyunk, azt hiszem itt a borítóképekről, meg az évek alatt készült videókról is lehet látni. Tehát mi igazából tényleg mi, mi maszkkal leszünk ott, de nyilván nem tudom, ha valaki ott megérkezünk, és felismeri Zolit, és esetleg ott állunk mellette, akkor akkor örülnék ha nem készülnek lesik képek, vagy akármi. Tehát bízunk benne, hogy... Vagy ha készülnek is, akkor nem kerülnek fel a netre Igen, át. tehát mi nagyon tisztelünk benneteket, hogy, hogy ti nem vagytok egy olyan társaság, aki, a, aki ilyenre vetemedik, mert anna az Otherworld tábornál egyébként tök jó működött ez, amikor ott voltam. Teljesen meg is lepődtem, de tényleg tök jó fejek és partnerek voltak ebben. Úgyhogy ha ti tiszteltek minket azért, amit mi itt csinálunk több mint öt éve, akkor, akkor kérjük, hogy ezt tartsátok tiszteletben. Az adás után nyugodtan oda lehet majd hozzánk jönni. Azt még kiderítsük, hogy hol, mert ez is egy olyan dolog, hogy, hogy ott azért egy tömeg van, és nem biztos, hogy a mozi díj az, a, ha ott a pénztár előtt dekolunk, nem tudom, hány százan. De majd kitaláljuk, és akkor nyugodtan lehet jönni, kezetrázni közös fotót, aláírást, nem tudom én... Eljegyezni, akár hát, az, az már nem az én területem, de még, tudjátok, mindig mesterlövészt is aláírok. Már egy, egy kb. fél éve nem írtam alá mesterlövész játék szoftvert, úgyhogy még akár az is. És, szóval tényleg Rajtatok ugyanúgy, ugyanúgy múlik, hogy szerintem jó legyen, mert, mert titeket is bevonunk, és, és ez tök jó mokka lesz. Úgyhogy mi nagyon várjuk, és igyekszünk nem csalódást okozni nektek. Nem szeretnék ebbe belekontárkodni, csak egy apró gondolatot hozzátennek, hogy nem azért hangzik ez el, mert hogy egyébként még egy terentett lélek nincsen, aki visszajelzett volna a Filmbarátok podcastra, a live-ra. Tehát azért, hála Istennek kinőttük már az előző termet is. Igen. Csak, té csak tényleg azt kérde, hogy ha már megvan ez a nagyobb terem, akkor, <coughs> akkor tudjuk azt feltölteni rendesen. Így is már nagyjából megvan a létszám. De tényleg mutassuk azt meg, hogy mennyien vagyunk. Mert látjuk hogy a megnyitásokból is, hogy sokan, de jó lenne, ha minden többen ott tudnátok lenni. Ja. Hát az eredeti termet az gyakorlatilag már szinte megdupláztuk, Jó jók Lenyünk az meg. infóim. Uh -huh. um, jó, hát ha most lesz pár hely, szerintem nem, nem fog összeomlani a, a, a világunk. Uh, majd mi beülünk. Sőt, még is. akár lehet, hogy jó is, jó is lesz, mert uh, például pont, uh, pont múlt héten írt nekem valaki, hogy, hogy nincs bankszámlája, nincs bankkártyája, és nem tud egyetven. És nincs neki vagy? Nem, uh, <gül> hát azt nem kérte meg, de esetleg nem tudom én, hogy van -e erre mód, ezt is meg kell kérdeznünk, hogy ott helyben még lehet -e venni esetleg? Nem, viszont ebbe tudok segíteni. A jegy.hu, aki értékesíti a jegyet, nekik van kirendeltség, <gül> tehát az iBus irodában is lehet venni, és más helyeken Hol, is. Na. Tehát ez, ja, ezt, ezt lehet, ha nem mondtuk, hogy nem hangsúlyoztuk kellően, de különböző kirendeltségben nyugodtan be lehet menni, iBus és társai, bátran. Uh -huh, Super. Sőt, még szuper pontokkal is lehet jegyet venni, mint valaki írta nekem és megnéztem is tényleg, úgyhogy még ahhoz nem is kell bankkártya, hanem csak sokat kellett vásárolni az utóbb évtizedet. Mert többen bennek van szuper sok kártyája, mint bankkártyája, tényleg. Hát, figyelj hát nem megvet másra, megvett 200 filmbarátokjét, és volt neki egy. Így van. <síthat> Jó. Úgyhogy június 3 18-tól 20 21 óráig, este 9-ig filmbarátok száz, igyekszünk majd audio felvételt is közzérakni. Jó lesz. Várjuk már nagyon. Mm -hmm. Na, akkor, gyerekek, lehúzzuk tovább az időt, sorsoljuk ki, hogy mi lesz a népakarata film a századik adásnál. Ö, már nem bírom ezt a feszültséget. Frissítettem a listát, kereken 1200 filmnél tartunk. Yeah. És, és most döntsük el, hogy nagyon brutálul toljuk hogy azáltal, hogy az én kiemelt sorsolás, hát. hogy lehessen-e vétózni, vagy, vagy toljuk, ahogy eddig. Hát a nép akaratta. Egyszer ők már döntöttek, akkor Égy, mi olyan. azt már nem Igen. másítjuk. Na, meg. Olyuk, Tökéletes. Helyes válasz. Ezt vártam. Minden mázsot csalódtam volna. Hm. Én inkább Fredi szeretném okolni, hogyha ha a rossz filmeket a <síl> isten. <síl> Jó. Hát nem baj, <síl> ez van. Á, már előre félek. 704 Na, akkor most itt tekerek. Ez a film. Hűha, na, ezt nevezem. Joker küldte be. Most ezt remélem, hogy az a film, amire gondolok. Vagy... Mond már a címért! <síns> Tiszta idegek vagyunk. Nem, mi? előbb leellenőrzöm. Igen. Hát ez beszarás. Ez senki nem fogja nekem elhinni, hogy ezt én tényleg kisorsoltam. De a századik Filmbarátok podcastben az én egyik kedvenc horrorfilm lesz, a Stephen King féle az. Oh, annyira reméltem, hogy valami több, mint három órás film lesz. <gül> Shit! <gül> És ez tényleg az... Három óra, tizenkét perc. Két két, Atyom, uh, két oldalas dvd n van meg nekem. Úgyhogy egy hosszú film, de szerintem Tökre megéri meg. Ha bőven van még időnk megnézni, hát figyelj. Jó, <gül> jó állítólag ez jó már? film. Nem. Én csak a könyvet olvastam. Én láttam. És nem. El akartam olvasni a könyvet, megláttam, hogy milyen vastag, és inkább nem. Ah, hogy a könyv az marha. A kötetes. Jó. Jó. Aha, igen, Rá, hát az az a ez a leghosszabb King regény talán, bár talán egy vagy kettő hosszabb lehet van nála. De ebből csinált volna ugye egy új verziót a Cerifukunaga, ugye? A... Készül is. Nem, ő már lelépett. Már más csinálja nem. helyette. Aha, Na, most mi a, most a, a végítéletet csinálják most, azt hiszem. Igen, tehát ne olyan, a Meg ezt a setét tornyot. csinálják, ja. Tényleg láttál a mobilnak a bemutatóját? Nem nagyon. Mindenkézik hát, John meg a a Jackson. A, az a rettenetes lesz. Én a könyvet olvastam anno, hát az se volt egy nagy jeleztés egyébként. <laughs> tehát a Stephen King jó, neki minden könyvét meg kell filmesíteni nyilván, de hogy miért ugranak rá az ilyen gyengébb cuccokra is, na mindegy, hát lehet, hogy javítanak rajta azt. Hát már jobb, rá, bakom, már van, inkább. tudod. Jó. Ja, lehet. Na, akkor az, vagy ha esetleg valaki rákeresne, nekem DVD-n a gonosz címen van meg, nem tudom miért írták át a címét, de ez egy 90-es két horrorfilm. Nem szeretem TV. az ilyen kétbetűs című filmeket, mert nagyon-nagyon nehéz őket megtalálni bizonyos helyeken. Hát ezért van az ott mindig, hogy Stephen ez. King's, és utána a, itt. Jó. Új, nagyon szeretném. Lehetett azt volna fél. az a magyar címe, hogy az gonosz. Mert az <gül> <olyan> jobban hogy <gül> o, a gonosz. Az gonosz, ez nem gonosz. Jó. <gül> jó. Amaz. Szóval az, vagy a gonosz lesz a századik adásnál. Tök jó választ. Hát, úgy gyerekek, én jobbat Elgondolni nem tudtam volna. Esetleg a drive od de az már volt. <gül> Jó. Szóval, csak hogy srácok, nektek minél kevesebb nézni való legyen egy ilyen... Kicsit reménykedtem a sátánt hogy őszinte legyek, de ez sem rossz. Tehát. Ez benne van egyáltalán? Voltam olyan disznó, hogy beraktam. Ezek után biztos beküldik. Ja, igen. <gül> nem, nincs benne. Ezt szerintem kiszűrtem. Na. Hát, hogy gyerekek sátát. három napig fog tartani. Simán. Jó. Vagy azt a 48 órás filmet, vagy én nem tudom mennyi, hétnapos napos film. 30 napos, 30 napos film, 30, Az napos, Hogy? Az ambiáncét, ami majd 5 év múlva Igen, igen, az. az jó. jó, na akkor ez meg is volt. Következnek a villámkérdések. Az első villámkérdést azt Ábel küldte el nekem. A kérdés számotokra mi tud a legjobban elrontani egy filmet? Máshogy fogalmazza, minden elem közül, ami el tud rontani egy filmet, melyik zavar a legjobban? És ha már itt tartunk, van olyan, ami egyáltalán nem zavar titeket? már zolina nál mondod, hogy Ryan Gosling. Én már biztos vagyok benne, hogy azt mondja. Hát ha szar a film, azt nagyon <gül> tud zavarni. Hát attól függ, milyen típusú filmről beszélünk egyébként. Tehát... De mi, mi, mitől van egy olyan, amitől végképp azt mondod, hogy ez a film szar? A, a színészek, a, hogy unalmas, vagy... Nem, hát egy dolog miatt még nem lesz szar szerintem egy film. Tehát szerintem... minden rendben van, de egy dolog hibázik attól még nem feltétlenül szar egy film. Ha nincs hangulata, na attól szar lesz egy film. Egyébként Hogyha érdekes, nincs -e vagy... semmi megkülönböztető neki. Kínai filmnél vettem észre, hogy például a zene kurvára tud irítálni ott rendszeresen visszatérő dolog, egy ilyen csilingelő zene, egy klasszikus kínai filmeknél előforduló, valami olyan jellegzetese kínai zene, ami teljesen mindegy, milyen filmet nézek, jellegz, általában inkább horrornál, de mindig beletesztek mondjuk a, a, az ilyen viccesebbnek szánt jelenetekbe valami olyan zenei hátteret, hogy teljesen kiherrő, nem nemcsak a jelenetet, de gyakorlatilag a filmet is elég gyorsan elkezdi ásni. Lásd Birdman, dobolás. Na nem, nem az, nem, az csak téged zavart. Nem, nem vagyok vele egyedül. Nem, te ilyen jó film ellen vagy beoltva. Mondja a Zodi. Igen, egyébként ebben van valami, amit Gergő mondt szerintem, hogy egy dolog önmagában szerintem még nem rontja el végérvényesen. Mondjuk, ha egy film az unalmas, nekem az a nagyon kritikus dolog, ha ha tényleg nem, nincs semmiféle olyan motivációm, hogy tovább nézem, mert annyira untat az egész, akkor ott már eléggé feszegeti a határt. De például én, amiénél néha szemet szoktam hújni, ha mondjuk a, a színészek, tehát az ilyen nem fontos szerepekben a színészek olyan, olyan tök semmilyenek, akkor úgy azt mondom, hogy oké, okay, ennélkül is működhet a film. De... Például az ilyen speciális effekteknél, hogyha, hogyha látszik, hogy, hogy nem tudom én, én annyira én nem, ezen nem, nem hiper szuper az effekt, akkor, akkor azt mondom, hogy oké, okay, hát értettem, hogy mire akart kiukadni, és ebből nem csinálok olyan óriási ügyet. Ha mondjuk egy 200 milliós blockbuster van, akkor azt mondom, hogy igen, ez már nem fért bele. De úgy önmagában... ezt akartam mondani, hogy nálam meg mondjuk, egy blog van, az rettenetesen ki tud szakítani onnan, főleg mostanában. Igen. Tehát, te nem látod az isteneit, de hát aki látta, az tudja, miről van szó. Igen. Tehát... Én nem lát, én nem egy annyira szörnyű az isteneit, az a, most nem jut be a rendező neve, de az rendező, péld... ő például, aki a uh, Dark is csinálta, a hollót, és ez az ember most egy egyiptomisteneinnél tart. Ez rettenetes. Nem csak, hogy ott tart, hanem még utána le is seggarcozta a kritikusokat, hogy darabokra szedték a filmjét. Hát igen, pedig Én ezt úgy mondom, hogy három te... napja láttam amúgy, vagy nem, négy napja láttam az egyiptomi isteneit. És te és is így így, Hát így még mindig fáj a lelkem, mert Aha, én már mondtam párszor, hogy szeretem a, a mitológiás cuccokat, és ez... Ez... Hát ez. É, én még egy picit visszagadnám a témát, hogy most a kínai filmeken túlmenően, a kínai zenén túlmenően, hogy én, én mindig abban hittem, hogy a film az egy kreatív szakma. Tehát nekem nagyon tetszett az, ahogy a filmgyártást ábrázolta például a Törtetők című sorozat, amit ezután is köszönöm Sirinnek, hogy ajánlottam magamtól, nem néztem volna meg. De arra tetszett, hogy hogy áll össze egy film, hogy mennyi kreatív ember munkáján múlik, még, még, még a producer is. És tényleg az ember azt mondja, hogy egy ilyen munkafolyamatnak a végén egy olyan Termék születik, amiben sok mindenkinek az ambíciója látomása van, tehát hogy meg akarják csinálni azt a filmet, és tényleg ez az, amit várok, és annyira pofára tudok esni, amikor fogom -e beszélni egy ilyen filmről, amikor nem látom ezt benne. Tehát az utolsó emberig azt látom, hogy ők szalaggyártást csináltak, és semmiben nem különbözik a munkájuk attól, mintha azt mondanád, hogy itt a csempeted, le hosszába, ott kereszbe, ott kicsit színesebb legyen, meg akármi. És ez nem a nem a mm, Purkolókat akarom becsmérelni, hanem azt, hogy azért a filmgyártása ennél kreatívabb kéne, hogy legyen. Tehát akkor meg se próbálnak meggyőzni arról, hogy meg akarták csinálni ezt a filmet, az gáz. Mm -hmm. Ez igaz. Ja. Tehát én amúgy olyan dolgokon túl tudok lépni, hogy most valak nincs, valaminek nincs egy világ megváltó története, hogy most nem mm. csupa fordulat, meg minden, én simán kibírom, tehát a Gravity-t pedig annak is olyan bot egyszerű története volt, vagy avatar, tehát nem, tényleg nem az a lényeg, hogy, hogy itt most újféle magasnatokba vigyük el a, a történet mélységét, az a lényeg, hogy legyen egy sodrása a filmnek, legyen neki egy, egy lendülete, ami, ami magába szippant, és utána nem engedel soha. Tehát engem ezért, én túl tudok lépni a rossz színészeken, a gyenge effekteken, a hülyezenén, a satöbbin, addig, amíg vannak benne olyan elemek, tehát o van a filmnek, hogy nem akarom ott hagyni. Hogy uh -huh. a karakterek is meg tudnak róla győzni, hogy akkor minden máson túl tudok lépni. Ezért nézek még olyan sorozatot, ami már a tizedik évadán által. Eljettételek, hogy már nem a színvonalat esik alulról, felülről, de jók a karakterek, én maradok akkor. Én mit mondjak, amikor a 27. Simpson család évadot nézem? Na, hát, meg a más. Erre én sem tudok mit mondani. Az a hogy már én sem, és utálom magam, hogy ezzel töltöm az időm, de egyszerűen nem, nem akarom azt mondani, hogy, hogy nem, nem a, láttam a ezt a részt. Tehát, hogy legalább elmondhassam, hogy én láttam minden részt, és azt mondom, hogy az utóbbi 15 év az fos. de Akkor ne kezdj bele a barátok közbe szerintem. <gül> <gül> nem, nem hát a barátok közben az a jó, hogy ebbe bármikor bele lehet kezdeni. Ez mindig ugyanolyan. Tehát az, az mindig fos. Tök mindegy, hogy 10 évvel ezelőtt kezdted el, vagy ma. Egyébként még horroroknál tud engem zavarni, bár nem frontja le a filmet, de az ilyen nagyon olcsó ijesztések. Főleg jó horroroknál az nagyon tönkre tudja tenni a jeleneteket. De ez nem filmlerontó, tehát most ettől még nem lesz rossz egy horror, hogy van benne egy-két gyengébb ilyen, ilyen jumpscare, meg ilyesmik. Uh -huh. Vagy ha, ha egy horrorba feltűnik egy fürdőszobai tükör, az már rossz. Tehát nem kell, hogy ijeszgetés hogy legyen, ha ott van egy tükör, az már ilyen rossz. Tehát nyitható nyitható szinten... része. Igen, ja. igen, igen, igen. Vagy hát ez a fürdőszoba és szekrény, ja, aminek ja. nyitható az eleje és tükör van. Azt már annyiszor előtték, annyi verzióba, hogy azt már nem lehet eljátszani. Szerintem a horrorokból ki kéne tiltani a fürdőszoba szekrényeket, a tükrös fürdőszava nem szabad mutatni, mert már nem lehet előni, tehát igen. túl sokszor volt már. Vagy, vagy ami tehát nagyon kritikus, ha például a horrorfilmekben ilyen idióta döntéseket hoznak a szereplők. Igen, tehát igen, igen, Azért az a horrorfilmek 90%-ára, igaz? De igen, de, de érted, amikor, hogy sorjában csinálnak ilyen, ilyen fasságokat, ami, ami teljesen életszerűen, hogy bárki is csinálna. Mert hogy egyszer, egyszer hülyén dönt, az azt mondom, hogy oké, de amikor, amikor újra meg újra csak azért, hogy a film az tovább mehessen, ott, ott így tényleg elveszik. Green Inferno, meg Naknak, -nak, meg Igen, ilyet csak pontosan be. jó példák, igen. Ja. Úgyhogy az én is szeretem mondjuk az Eden mert mert adná, pont nem ez van. De meg azért az egy jó film is, tehát még hogyha igen. hülyén is cselekednének benne az emberek, még akkor is működne benne a többi része. Így van, tehát egy a olyan hangulat, befejezéssel, a többi amiről, amiről mai napig beszélnek az emberek. Tehát én csomószor előhoztam már azt a film befejezést, mert, mert remekül lehet vele például Úgyhogy igen, tök jó kérdés egyébként. Na, Gábortól jön a második kérdés. Lehetséges lenne hogy amikor egy filmről beszéltek, a filmben játszott karakter vagy szereplő nevét használjátok, most hallgattam vissza a frissen megnézett aljas nyolcasról a beszámolótokat, és folyamatosan googleoznom kell, hogy az arcokat, hogy arcokat a nevekhez. Walter Guggins neve elhangzik tízszer, csak az nem derül ki, hogy kit játszott. Sajnos én inkább filmbarát, mint színészbarát, vagy mobil IMDb vagyok. <gül> Szerintem ez... Uh... Szerintem jobb, hogyha a színészre színészt mondjuk, mert hogyha meg mondjuk egy aljas 8-as ott mondjuk vannak ugye 8-an, és elkezdünk egyrészt összekavarodunk mi is a nevekkel, mert nem tudjuk fejből, másrészt meg akkor ez egy idő után már, már nem fog mondani semmit, tehát Szerintem egyértelmű ez, hogy a színész nevet. Hát, mondjuk. hogyha ilyen első résznél járunk, akkor szerintem igen. Most, hogy egy franchise-ról van szó, akkor az, az várs, általában igen. már ott lehet. Olyan. Tehát, mit olyan, amikor már láttunk kettő-három filmet, most nem feltétlenül szuperhős filmekről beszélek, de akár vissza a jövőbe, Gyűrű kuras, stb. Tehát itt, itt már annyira kinőtték magukat a karakterek, túlnőttek a karakterek a színészen általában, hogy akkor arra már úgy is fogunk hivatkozni. Most nekem is így egy pillanatra gondolkoznom kellett, hogy hogy hívták Valtavág karakterét az AJAS Menix volt, azt hiszem, hogyha jól emlékszem. Így, tehát, hogyha egyszer látjuk a filmet, Ezt most tényleg ki a moziból, én. akkor, akkor nem, én És nem feltétlenül jegyzem meg. Igen, és én értem, hogy ez nem ez kényelmetlen a hallgatónak a googliznia meg IMD biznie kell közbe, de ha meg a neveket mondjuk, akkor nekünk kell Googlezni meg IMD biznie közbe, és az meg még, még kellemetelett. Tehát akkor az nekünk is, meg a hallgatóknak is rossz. Szóval, meg az, meg, meg azért azt az hozzá tennem, hogy ilyenkor azért a színészi alakításról szoktunk nagyon sokszor beszélni. Hogy tetszett, amit volt a Angaginsz és abban a szempontból nem érdekes, hogy Menix hogy reagált, mert hogy reagált. Tehát úgy beszélünk a történetben, de amikor tényleg van egy jó alakítás, amit tetszett, akkor nem az volt, hogy a Menix miatt játszott, <gül> hanem mert voltam gaggins az alakítása, az hogyan visszanyúl mondjuk a, ahhoz, amit mondjuk a Sanso Fanarchy láttál, vagy a Django Anchored belettel, mi a Django Elszabadul Belettel. <gül> Tehát euh, szerintem ez így, így, így egyszerűbb, tényleg színészt a korábbi munkájhoz képes kontextusba Igen. helyezni, mint mondjuk a, a szerepről beszélni. Igen. Úgyhogy szerintem megértem egyébként a problémáját, főleg ha esetleg a színészt nem ismeri, de így, így szerintem lényegesen egyszerűbb beszélni nekünk, és, és szerintem a hallgatók nagy része is így van ezzel, mert, mert tényleg hát pont egy aljas nyolcasnál szerintem a film után egy perce már nem tudom az emberek nevét visszamondani, úgyhogy főleg nem egy, egy két héttel esetleg, miután rögzítünk. Tehát e, sajnos ez ilyen. Esetleg elmondhatjuk többször, hogy a Walton, Walton Gaginz által alakított karakter, és így esetleg egyszerűbb, hogyha oda bemondjuk a neveket, de a saját életünket nehezítjük Igen. meg bele, egyik nagyon megfogadó. És szerintem a, szerint, a beszélgetésen is, is majd lehet hallani, hogy ez, ez inkább hátráltató tényező. Hát jó, nyilván most ma már lesz egy olyan film, ahol meg csak a karakterek nevét Igen. fogjuk mondogatni, szerintem. Igen. Tehát az, azért, mert ez is már nem tudom, hanyadi rész a franchise-ban, és persze, hogy most már így ivódott belénk, tehát így egyeztük Igen. meg. Ha meg, hogyha olyan film van, ahol a színészek mondjuk teljesen ismeretlenek, akkor meg a, nem a karakterre, tehát mondjuk a primerre, akkor nem a a karakter nevét mondjuk, hanem hogy, hogy, hogy a karakter, hogy mondjuk, mit a főszereplő, vagy mit tudom én, a nő, vagy a ilyesmi. Tehát azt meg azért könnyű hmm. szerintem értelmezi szóval. De a Betmenvés Supermen-nél se hivatkoztunk, ugye, akár Harry Kevére, vagy uh, Benefleck-re. Igen igen, igen, igen, Tehát ott tényleg a színészekről beszélünk, meg magáról, mint az alkotástól, hogy milyen volt az meg sok köze nincsen az, hogy konkrétan két játszott, hanem ez hogy az egész az hogy állt össze, hogy nekünk hogy tetszett. Ez az, az viszonylag azért független ilyen értelemben attól, hogy ők most mennek vagy Batmannek hívják, mert az a fontos, hogy, hogy játszotta el az illető. Uh -huh. Úgyhogy igen, ennyi. Kikérjük magunknak a kérdést. <gül> <gül> <gül> Harmadik és utolsó kérdés már a Ruby-től érkezik. Van-e olyan film, amit vagy a nostalgia, mm -hmm. vagy a kiváló szinkronminőség minőség miatt csak magyarul néztek újra? Nálam ilyen például a Disney Aladdin az utánozhatatlan Mikóval, de ide sorolnám a travoltás filmeket, mert az eredeti vékony hangjával egyszerűen komolyan vehetetlen, pláne ha gonoszt alakít. Ford Ferlén kalandjai. <gül> 80-as, 90-es évek összes akció. <gül> Egyébként igen. Jó. Még hozzá kell tenni, hogy annak a hangminősége is olyan, hogy szerintem a magyar szinkről a legtöbben tényleg csak javít be. Lehet. Hát az olyan minőségben jött tehát hogy nettó doboz. Most nem tudom a, a modernizált kiadásokban, hogy A Blu-ray verziók hát. általában azért így szépen szoktak szólni. Tehát én, a gomban az a... jó szól? Azt, Azt még nem sem... néztem újra. Nekem az nem akkora kedvencem sajnos, hogy <gül> megnézzem itthon. Így de mondjuk ilyen, de például de... pont minap felmerült itt szorterek beszélgetésben, erről jutott eszembe, hogy a pusztítót én meg nem nézném eredeti hangon. Tehát az, az, az csak is szinkronna. Tényleg, igen. Vagy a diehardokat Mondjuk azokat még talán hamarabb. A Die Hard az, az jó eredeti nyelven. Amúgy. Igen, igen, azok még jók, ja. Én inkább amúgy az, az ilyen régebbi animációs filmeket, igen. tehát például a Shrek-et én jobban nézem, vagy szívesebben hallgatom magyarul. Nem, nem azért mondom, hogy most a Mike Myers, meg az Eddie Murphy szarnet van a szinkronnak, úgyis megnéztem egyszer, nem tudom, valamiért nekem a gesztesi hogy meg a kerekes József az jobban, jobban fekszik ahhoz a két karakterhez. Igen, én is a Shrek-et mondtam volna, hogy egyáltalán az animációs filmeknél szerintem Folyamatosan magasan maradt a szinkron mérce. Hát vagy egy Toy Story, tehát oké, okay, hogy, hogy tényleg Tom Hanks meg minden, Igen. hogy tényleg ő is nagyon jó Woody-nak, úgy párszor látta már Toy Story filmeket, de Stolandrás is tudja legalább azt hozni szerintem. Igen. Tehát az tipikusan az a kategória, ahol igazából tök mindegy, hogy nézed, mert ugyanolyan remek élményben lesz részed. Maximum, hogyha egy nagyon nagy rajongó vagy, akkor nyilván meg fogod nézni angolul is eredeti nyelven is, de tehát még az animációnál szerintem nem gáz egyáltalán. Még mondjuk szerintem ez sok az eredeti szinkron hangon, Tehát például, amikor egy egy windizelt én nem szívesen hallgatok Galambos Péter hangját, de mondjuk egy Idris Elbát is inkább hallgatok eredeti, mert ú, olyan hangja van a fazonnak. De most, most nem a színésznek szól, de mondjuk én úgy nem érzem azt, hogy túl sokat veszítenék azzal, hogy Tom Hanks nem a saját hangján szólal meg, hanem. Hú, hogy hívják? Mindegy, szóval a szinkronhangja szólaltatja meg. Melyik baromi jó munkát végez, és nagyjából ugyanaz a hangfekvés a két színész. Hát egy Forest Gumpnál Gump nál azért Na, Ná, szerintem... a kamot se zavart. Hm. Jó, mondjuk, hm. érted? Ott azért tényleg játszom most már, azért tényleg a Tom Hanks is egy elég komoly biztonsági játékra állt az utóbbi időben. Tehát, ő is most már Tom Hanks-et játszik szinte minden filmjére. Kicsit hasonlít Robert Downey Jr.-ra. Tehát, ha egymás mellé teszed azt, amit a mm, képek hídjában játszott meg, mondjuk, amit a mostani filmekben játszik, nagyon nehéz megkülönböztetni, szerintem még a Zakó is ugyanaz a kétszer. <gül> hát azért, szerintem sose fog olyan mélyre süllyedni Tom Hanks de most a képlegények mi nem, nem, úgy egyáltalán, tehát azért... Hát nem, a Tom Hanks annyira nem adja magát egy, egy Morgan Freeman nem lesz belőle, aki elvállal egy momentum Momentumot? szereplést. Vannak rossz momentumai Igen. szegények. Nyilván nem, de nem is mondtam ezt, hogy rossz a Tom Hanks. El a Bernard J. beállt egy szintre, egyébként múltkor néztük újra a nem is tudom micsodát valamelyik filmét, de vagy nagyon-nagyon régit, és perszebb ott is Tony Starkot játszott. Ez, ez, a, ez, a gyors, a erre, nem? ez a gyorsbeszédű, vagány, kiállás, akármi, tehát, hogy ha ott van, akkor az ott az ő jelenete, és persze hát, ami, zik, hogy... ami csípőből megy neki, tehát az a, az, a, az a Robert Downey szerep, de mondom, tehát most tényleg lehet ilyet-olyat mondani rá, de hát most vitán felül, vagy a Vaseber 3 vagy mi az a Kapitány 3-ban tényleg színészkedett. Tehát az, hát, az, az van úgy hozzáképes volt, de szerintem amúgy nem tudom, hogy ő mennyire keresi most már a kihívást. Nyilván annyi pénzem, hogy megszámolni se tudja szerintem. Így a Marvel filmekben és már nem biztos, hogy ő akarja magát ezzel. Igen, erről azt hiszem, hogy talán már mint lett is volna szó egyszer, hogy talán, hogyha én mondjuk egy Downey junior lennék, és azért azt nem lehet tagadni, hogy egy tehetséges emberről van szó. Most bármennyire is beskatujázták, meg magát. Én hogyha én lennék a Downey Junior lehet, hogy kihívást keresnék magamnak, mert persze tök poén a lében és eljátszani 42 és a Tony Starkot, és nem feltétlenül Marvel filmekbe, de te lehet, hogy szeretnék már valami mást is, mert hogy csak színész lennék, csak választottam valamiért ezt a szakmát, és csak szeretném kipróbálni magam. Vég egy éreztem. trópusi vihart, én is szeretnék látni vele amúgy. De. Igen, igen, igen. Egy, olyan, olyanra még kíváncsi lennék meg amiről beszéltünk ugye, hogy, hogy ez a kihívás, tehát tényleg ez egy kreatív szakma, és azért mindettől függetlenül az ezek a Marvel filmek nem arról híresek, hogy azért vadászták a kreativitást, Igen. és színészként abszolút nem minősíthető kihívásnak, és az ott van a másik, hogy azért a végtelenségi nem lehet őt emberként eladni. Tehát a Robert junior is most beszéltem szerintem közelebb van a 60-hoz, mint 50-hez. 65-ös születésű, 51 -es. Ennyi. Ja, 51-es? Aha, ja. nem, 65-ös születésű és 51 éves. Azt mondom, 51 éves. Ja, jó, ugye. Ja. Hát, 51-es, mondom. Ne, nem, nem, 51 éves. Sok... Jó tartja magát az öreg. <gül> tehát mondjuk még, még tudja tolni egy darabig ezt az egészet, meg el lehet euh, hajfestékkel sok mindent odázni, de, de az a végtelenség, ebben nem hiszem, hogy van neki még 10 éve Tony stark hmm. Persze a cégében sok mindent lehet csinálni, de utána azért fel fog merülni, mit lehet még csinálni, és... Na mindegy, szóval eszére a szinkróakon. Igen, mondjuk, mondjuk az, hogy CGI-ja mit lehet a Robert Downey Jr.-on csinálni, azt láttuk az Amerika Kapitán nyitó jelenetében, és az föltelmes volt, tehát... Na, a, az Amerika háromnak volt. A, ja, volt. szerintem a, a nekem Kő douglas Ez olyan fura volt. Tehát, mint a Mike Kő douglas nem szerintem jobb munkát végeztek, de mindegy megint elkavaradtunk, de, de most szinkronan nézni, Mondjuk az animációs cuccokat, tehát így nem csak a mesékre vagy egész filmekre gondolok, hanem például az animációs sorozatokat. Family Guy, South Park, ezek még mindig ugyanolyan jók magyarul szerintem. Hát a South Park ott én magyarul nem bírom nézni, de nem, a, nem a hangok Pedig miatt, hanem a, a fordítás miatt. Na hát az mondjuk gáz tényleg néha. Tehát a hangok egyébként tényleg jók, de én nem tudom. A family guy azt az magyarul szerintem teljesen jó, de az jó, igen. South Parkot én, én többször adtam neki esélyt, és egyszer nem, nem jött be. Egyszer én az újakat mindig megnézem először eredetilem, amikor kijönnek, aztán szinkronnal, mm -hmm. amikor kijönnek szinkronnal. Tehát, de én, én nagyon szeretem a South Park szinkront. Mm -hmm. Jó. Na, akkor meg is volt válaszolva ez a kérdés. Igazából szerintem vitát, vagy a kérdés egyszerűen le lehet zárni az összes Bat Spencer film jobb szinkronnal, hát mint, mint azzal a borzasztó, még csak azt sem lehet mondani, hogy eredeti, mert az is ilyen utószinkronos rémálom. De tényleg az ő filmei azok olaszul lettek fölvéve, vagy nem, angolul? Nem, ang angolul, de nem ők beszélték az angolt. Tehát a Bud Spencer like. úgy beszélt angolul, hogy nem tudott angolul. Tehát megjegyezte a mondat első, a az első pár szavát és az utolsó pár szavát. És utána Yes, I am Welcome. És akkor i ilyeneket beszélt. És akkor egyszerűen utólag rábeszélt valaki. Hát őd neki még az olasz olasz szink, vagy olasz verzióban sem a saját hangja volt, tehát ott is volt egy szinkron. Azt hittem, hogy Csillan az leg... volt neki, még az olaszszal is bajja. volt. Ne, olaszszal nem volt baja, de ne <gül> tudom, azt hiszem ő a most lehet, hogy hülyeséget mondok, de talán, mint csak a 90-es, vagy legkésőbb a 80-as évek végéig ő sosem szerepelt a saját hangjá, még az olasz verziókban sem. És akkor én még azt hittem, hogy az orosz alámondás a szinkronál nincs rosszabb. Hát hogy is nincs. Nem, hát ez nem tudom, ez akkoriban így volt divat. Találtak Aha. egy jobb, jobb hangú embert, és, és így volt. Hát és akkor hát? az már tényleg a piadónek karakter volt, Mert nem Bud Spencer játszott, vagy valami harabot, már tényleg akkor a Piedó ne ment hát, a vászorra. Hát aki, akinek van Bud Spencer terenszíles DVD-je, nyugodtan, és van rajta eredeti hangsáv, eredeti idézőjelben, nyugodtan kapcsolja be, és talán egy, egy fél perc után észreveszi, hogy itt valami nem stimmel, mert olyan rettentő steril az egész, és, és nem hiszed el, hogy akit hallasz, az ő. Úgyhogy, ja, ez a, ez a titka az egésznek. De aki többet akar erről tudni, ajánlom a, a Bud Spencer Terenszíles podcastet, amit a Tune Up Rédióval vettem fel annak idején, mert ott ez is szóba került. Úgyhogy... Most ezen tényleg meglepődtem, tanultam valami jó ilyen. Na, látod, Gerg. Ez nincs felünt az IMDb. Bár hát az van. Sose tévedtél Airbus Spencer IMDb-ről, szerintem. Összintén szólva, nem. <gül> jó. Jó, na. Mi is az első film? Essünk túl rajta. Essünk túl, mert olyan rég volt, gyerekek, beszéljünk már egy jó filmről, jó? Na, hát, hát nem, nem ezt... tudom, de. <gül> Akkor X-Men, apokalypsis, tiétek a szó. Gergő, kérlek. Jéj! Hát amúgy érdemes, amúgy elnézést kérek ebbe, érdemes vele gondolni, hogy már négy képregény filmet láttunk idén. Ebből kettő volt elég jó, meg kettő annyira nem jó. Na most, mivel már ugye hármat hallottak, ezért ki lehet találni, hogy tényleg nem sikerült túl fényesen ez az X-Men epizód. Most ugye már ez egy ez már a második X-Men trilógiának a lezáró része lesz, ugye az első volt ugye még a, a Last end lezárva, és akkor utána pedig ugye a First Class-szel uh, rebootolták tulajdonképpen, vagy múltba helyezték a történetet, és akkor így tíz évenként mindig elmeséltek nekünk egy történetet. Ugye az első rész a First Class volt a 60-as években, aztán a 70-es években játszott a Days of Future Past, és akkor utána pedig eljutottunk mostanra már a 80-as években az apokalipszissel, a történet az maga szerintem talán itt a legvékonyabb az összes X-Men film közül, mert tényleg nincsen túl bonyolítva a dolog. Annyi az egész, hogy ugye itt van ez az apokalipszis, ő volt tulajdonképpen az első mutáns. Ugye a film maga az, a, az az egyiptomi korban indul, ugye? Tehát ö, elég régen talán három ezer, Krisztus előtt 3000-ben, hogyha jól emlékszem, azt írták ki, ő már több ezer éve jelen volt, és ő mindig a, a tudatát átörökítette egy másik mutánsnak a testébe, és így megszerezte egyrészt akkor a képességét is, valamint tulajdonképpen egy örök életet szerzett magának. Itt az egyiptomi időkben végül ugye történik egy, egy, egy kisebb összetűzés, ami miatt ő több ezer évre a föld alatt reked, és a 80-as években tér magához, miközben ugye ö, Xavier professzor, ugye vezeti az iskoláját, Magneto az ugye elmenekült a Days of Future Pest végén, és Lengyelországban alapított azt családod, családot, és ők így vannak, és ugye apokalipszis, amikor szembesül ezzel, hogy e, tulajdonképpen az emberiség az ugye letért az útról, mert ugye nem az erősek irányítanak, hanem éppen azok, akik fel tudnak oda kapaszkodni, és ő ezt ugye nem helyesli ezért, tud le akarja nullázni kb. az egész világrendet. Tehát nem egy túl bonyolult terve van, és ez az egész filmre igaz. Ez a neve a fickónak, hogy apokalipszis. is? Volt sok neve, tehát ugye az eredeti neve, azt mindjárt meg is El mondom, szabad, hogy... Nur igen, Enszabár Nur volt rának is nevezve később, ugye az egyiptomi időkben, valamint még egy Jákve is volt talán egy ponton, és ugye mindig más neveket húznak rá, és igazából ez az apokalipszis volt az általános, ami jellemző volt a tevékenységére, mert több ilyen kataklizmikus eseményt is előidézett így az élete során létezése során. A a Freddy, áruld de ezt tetszik, jobban vagy a skarlát boszorkány? Hű, hát, ezen azért... gondolkozom. Hello, hello aki beszélve végre megfejtett is. Hello, a nevem skarlát boszorkány. Na? Na? Uh, inkább az <gül> a bolypsz is. Málaszthatok a hasmenés és a hányás között. Hát azért akkor inkább hányunk, mert annak hamar vége van szerintem. Na, egy, Az Apocalypszisnek nincsen hamar vége. Kurva hosszú a filmam, És euh, ugye, euh, Apocalypszisnek ugye van négy követője mindig, ugye a négy lovasa. Ugye, ugye ez, ez már trailerben is benne volt, hogy egy tök érdekes dolog, hogy pont mit a Bibliában, és mi van, a Biblia vette át tőle ezt a négy lovast. Tehát ez ilyen kis apróság, ez nekem csak így tetszett. És ezeknek meg, tu meg tudja sokszorozni, ugye, az erejét, és akkor így ők négyen követik őt, és akkor égen, földön, megvédik meg minden. És Tulajdonképpen ugye az ő tervét kellene megakadályozni a többieknek, ugye felvezetnek itt egy új mutánsokból álló generációt, ugye ismét bemutatják nekünk Kuklopsot, uh, Gene t uh, Ciklont, meg night uh, rollert. Igen, Igen, Nightcrawler-t is, tehát ugye ezek voltak ugye régebben, most még ugye az angyal is bejön, akkor uh, még nem tudom kicsoda, voltak az egy pára. is volt régen, a harmadikban volt ez az angyal. De az meg nem lehet, mert az meg a Striker Nek a gyereke volt, és ez meg ugye a 80-as években nem lehetett az ő gyereke. A Black Sheep. Mert ez egy 40-es. Hát ugye... Ezt nem tudtam. Hát, De várjál, a Strikernek volt. Tehát a Striker nem halt meg a második, Vagy nem, nem a striker, a striker volt, hanem valami szenátor volt a harmadik részben, elfelejtettem, elnézést kérek. Semmi. Kicsi, kicsit össze Mi van veletek. Ezt a társaságból keveredtem. Igazi apokalipszis van itt. Ez a durva, hogy annyi minden van ebben a filmben, amúgy. Tehát így, így azt hiszed, hogy a, az Batman vs Superman volt tele gyomva minden szarral. Ehhez képest a semmi. Bár én, én, amúgy már most mondom, hogy szerintem ez jobb film, mint a Batman vs Superman. Nem tudom pontosan, magam se tudom megmondani, hogy miért. Mert ez is epikus nagyszabású, tényleg. Nem sokkal, amúgy egy öt perccel rövidebb <gül> ahhoz képest, és tehát ez is epikus, nagyszabás, és tényleg érződik rajta, hogy azért ez egy úgymond trilógia, lezáró része, csak éppen úgy átivelő száll nem volt ugye a három film között, kb. egyáltalán, de mégis azért érzi ugye, az ember a dolgoknak a súlyát, meg tényleg úgy megemelték a tétet, tehát a film közepén ugye volt az a bizonyos világszintű dolog, amit ugye Apokalipszis <gül> intézel a professzoron keresztül. Tehát én úgy azért eléggé összerándultam azon, mert elég erőteljesen volt kiviteleztem. Az mekkora hülyeség volt már? Miért? Van egy konfliktus ugye az egészben, ami miatt szüksége van apokalipszisnek Xavier professzorra. Pontosan miért is? Abban a folyamatból nekem Igen, az előtt ez... ki, hogy oké, okay, ő alapvetően fel tudja erősíteni a képességet, de alapvetően ő rá tud csatlakozni mindenkinek az agyára. Nem mondják már azt nekem, hogy neki pont az az egy dolog hiányzott, hogy beszélni tudjon. Hát nem beszélni de tudjon, hanem gondolom, ilyen erős telepatával nem találkozott előtte, mint a Xavier. Tehát így szerintem erről van szó. Potából. Telepata. Majd ja. mindjárt mondok valamit erről a film. <gül> <gül> jó, de egyébként... -egy, egy -egy, <gül> euh, ja, mondjanak hozzá, Nem, az hosszú lesz. Nem <gül> ja. még de hát beszélünk a jó én... dolgokról először. Most fogjuk vissza magunkat? Utána elkezdhetünk kanyázni. azért a film... javacs bocs, mondjad. Csak voltam, majd sörözünk. Ja. Hogy a, az, az biztos, hogy nem, nem unalmas a hosszá ellenére a film. Tehát elég sok minden történik benne. Szerintem ez az egyik pozitívuma. A másik meg, hogy a Quicksilver kurva jó, és én nálam itt kifújtak a pozitívumok. Még így. mindig kurva jó a Quicksilver. Tehát az, első réz, az előző részben ugye volt egy nagy jelenet, azt nem tudom, hogy Freddy esetleg így a kiváltság rávít, hogy belenézzél legalább abba. Várjál, ez a csávó, most próbálom rekonstruálni ki a sok halandzsát aki, amit az <gül> utóbbi évek alatt képregényfilmek mellett hallgattam itt tőletek. Ez a Quicksilver, az a csávó, aki lelassítja az időt, és ilyen rohadt gyorsan pörög. Csak rohadt gyorsan csak annyira gyors. Mutatják, hogy De olyan gyors, az és az emiatt tűnik igen. lassúnak. A igen, igen. nagyon gyorsan a családi ezek is, tehát ezek Igen. <hih> <hih> és ez melyik filmben Háj... szerepelt? Az előzőben a Days of Future Pass-ben. Van egy jelenete, amiben kiszöktetik a Pentagonból a mag magnetót, és az volt neki egy nagyon erős bemutatkozó jelenete, tehát az, azt nagyon-nagyon sokan szerették, nem véletlen. Na ebben a részben szerintem még jobbat is csináltak, mint ami ott volt tehát így nem tudom miért tehát úgy, úgy, úgy a zenével, Egyetért, meg az abszolút, egész tehát... jelenetnek volt célja, volt értelme rohat látványos volt és <gül> volt benne humor rengeteg, tehát ugye té tényleg úgy az a karakterhez köthető, ez a kicsit gyerekes humor, de iszonyatosan szórakoztató de, az annyira, perc. de annyira lazán nyomja a csávót tehát valahogy annyira szerintem annyira jól áll neki ez a figura tehát kicsit olyan, mint a e fú, most gyorsan akartam mondani aki a... Á, nem tudom, nem, mindegy, nem, nem, nem jut eszembe, volt egy... Nem jut eszembe a neve az illetőnek, mindegy, de, de nagyon lazán nyomja a csávó. Hát Evan a, Peters kiz, az a, egy geniális casting volt hozzá. Mint a, mint a Keith Richards még az évek és a drogok előtt. Tehát ki, tisztára olyan a csávó, szerintem. Mármint nagyon a csecsebök gondolsz itt. Hát... Nem. <gül> Annyira nem kezdte azért Ennyire nem ne legyünk realisták. <gül> képzeljük el, hogy nem. Na, minden, de egyébként nagyon jó, tehát ez a srác ez nagyon-nagyon jó benne, és kb. így tényleg minden megszorvalása, minden jelenlete nagyon vicces. Hogyha ő kapna egy külön filmet, azt tudnám egyedül támogatni amúgy így az X-menek közül. Tehát még a, ennek több értelme lenne, mint egy Rozsomák külön filmnek. És, és én ezt így minden további nélkül Csak a, tényleg... rövid film lenne. Ja, hát mert mindenkit azonnal legyomna. Hát igen, mert akárhova kell menni, mert mivel telne az idő? Utazással nem, harccal nem, tehát annyira erős, vagy hát annyira jó ez a képesség, hogy mi, mi, mi lesz neki az akadály? Csajozós filmet csinálunk hát neki. a Flash-re is az az sorozatot. Valami de és a Flash-sorozat jó is. Még ja, úgyis második évad végén annyira nem jó. De mindegy, tehát ahogy a, a Flash-sorozat maga jó csak, ott ugye nincs annyira teljében, tehát ott folyamatosan fejlődik itt meg igazából, tehát semmi nem állítja meg <laughs> viccen kívül, és tényleg ő, ő a filmnek az egyértelműen lepozitívabb pontja, meg persze a többiek is mindannyian nagyon jók szerintem. Tehát a Michael Fassbender, James Megavoy to továbbra is az mondom, hogy ez egyik legjobb uh, szuperhős casting, így Robert Downey Jr., mert nagyon tehetséges színészek, jól áll nekik a karakter, és van köztük kémia. Uh, de szerintem Oscar rice is teljesen elviselhető volt apokalipszisnek, még akkor is, hogyha maga az írással volt itt baj. De az ő színészi játéka, meg a, az eredeti hangja, tehát gondolom, szinkronsan néztétek. Hm? Igen, sajnos. Igen, tehát na, egy nagyon jó ilyen mély hangja volt neki, ilyen törgő hangja, és élmény volt hallgatni, az ugyanazt az egy mondatot, amit állandóan is bételegett, hogy uh, you are following blind leaders, és kurva jól hangzott tőle, nyilván annyira nem jó, mint én, szeretne, de <gül> hogy, <gül> de ennyi igazából. Most már mehetünk, Zoli. <gül> ah, istenem. Most csináljuk egyébként egy ezt a képregény szkeptikusok top 10-ét, vagy 15-öt, nem tudom, és beletettem a, a, az X-Men az elsőket. Tehát én tényleg nagyon-nagyon szeretem ez a kedvenc X-Men filmem, Szerintem kápráztatom is, amit a matthew von most nem tudom. Igen, ő volt, ő volt. Amit ott csináltak, hihetetlen jó húzás volt. Nem tudom, hogy mennyire táplálkozott az eredeti képregényből, de Szerintem marha jó volt. Én nem tudtam közösséget válni nagyon azzal, ami utána jött ez a Days of Future pest -tel. Én Nem tudom, nekem nem. Sok volt az, hogy robotokkal akarták helyettesíteni ezt az egész mutáns mitológiát. Mintegy volt, akinek tetszett. Most ezzel együtt beültem erre de mit hoznak ki apokalipszis néven. És ö, ö, Voltak azért fenntartásaim, de azt vártam, hogy azért valami majd csak lesz. És ehhez képest Szerintem ez a film ez valami eszméletlenül rossz volt. És élesztek az az ember, aki a nagyon negatívat megint felve, biztos, hogy is fogunk kapni a Meglepődtünk. az íveket. De nem, tehát az a legrosszabb, ha ezen a filmen, pont az, amit mondtunk, mondtam a podcastnek az elején, hogy pont azt nem éreztem benne, hogy ezt a filmet a készítők valóban meg akarták volna csinálni. Tehát az a, az a uh, Brian Singer, aki tényleg olyan X-Men készített Annu, amiért. És tényleg kirángatta ezt a képregény a saját métejéből, és letett egy olyan iskolát, amivel teljesen az ember azonosulni. És hasonló volt, mint a Harry Potter súlya, hogy az embernek hiányanyjászata volt, hogy miért nem járhatott egy ilyen iskolába, miért nem lehetett egy ezek közül a diákok közül. Hogy milyen faszal lett volna, szerintem ez itt mindenkit átjártunk, amikor először meglátta ezt az X-Men filmet. És, és azt éreztem most az apokalipszisnél, hogy ez az egész téma olyan szinten kifulladt, hogy egyszerűen nem tudott megmozítani bennem a világon semmit. És nagyon látszik, hogy szingeren tartja már a gyeplőt, Ez lehet látni, hogy ez a nagyon gyakran szétesik a film, de olyan szálakkal foglalkozik, ami kurvára nem érdekel senkit, nem mozdítja előre a történetet, és súlyos percek fél órák mennek el vele. Az akciójelenetek így a, ez döbbentett rá, hogy igazából régen sem voltak jók, de itt pont nexusba helyezve például a Batman Supermennel, ahol szinte nem voltak nagy duranások az akciójelenetek, de ez képest szerintem volt erősebb. Ott tényleg, amikor lepattant a betmobil a Batman a Superman lábáról, az, azon hirtelen megakadt mindegyik, hogy hú, az meg itt egy kemény csávó. Itt az egész összecsapás apokalipszis, ami hozzáteszem, az egész harc kairóra ra fókuszál, tehát azon kívül csak néha egy-két vágógépnél látod az ilyen kötelező tekereknek az amerikai hidak jeleneteknél, hogy valószínűleg ez egy globális jelenség, de egyébként erre semmi utalás nincs. Azon túlmenően én nem, nem éreztem azt, hogy ennek a harcnak bármitétje lenne, és a, a történetnek hát az, az meg úgy, úgy, úgy van. Tehát az, hogy apokalipszis, is tényleg, ez lehet, hogy a magyar szinkronnak a sajátja, mert e, ott nem hallottam ezt a mennydörgős dolgot, de ez a suttogva maszkál, ez a fasz, összegyűjt maga mellé negyed óra alatt négy követőt, hogy mi a szarért, azt nem tudom, mert ő a legerősebb mutáns, hogy mi a faszék neki négy követőt, azt nem tudom. De azokkal így végigjegyek, és ő el akarja pusztítani a világot. Miért? De különben nem ő az apokalipszis, vagy neki... Hát ne, nem, neki. a világrendel volt baja. Azért akart elvileg elpusztítani. De így, így, így mit akart utána? Tehát, hogy van a négy mutánsa, és akkor az úgy, azzal úgy benépesítik hát, hát akkor nem, a nem, hát, hát mondjuk a, a, a lila sugáras csajjal azért szerintem voltak ötleteid. Szerintem minden jóknak volt. Ötleteid, hát igen, de szó, szóval ilyen apróságok. A másik gondom, hogy Oscar Isaac volt. Tehát nem, és nem az képessége van gondolom, mert én néztem tőle azért filmet, a, a, a, mi volt az a sorozat, a csatok egy hőste, de tök jó volt az egyetlet értekelhető vonása volt annak a szerezett oscar Isaac. Jó volt igazából a Star Wars-ba is, tehát nekem nincsen bajom ez a színészséggel. Az Oscar-ajszakben hogy... ne volt ebbő egy drive színész. Ő volt Jézusom. a fő gondos. Jó, hát, játszott a drive, bajot hát nem lehetnek csak jó filmjei. Exma is volt, na. Téged, abba is, jó volt igen. De viszont ennek az embernek semmi kisugárzása nem volt. Most az, hogy lassan sétál és suttogva beszél, gyakorlatilag, mint egy, egy, egy lumbágos, 80 éves vén ember. Jó de meg is volt semmi. verve ezzel a borzasztó maszkkal, nem? Tehát... Hallott, meg tegye már össze nekem ezt a storyt. Tehát Adri hívta fel rá a figyelmet. Következő történik. Ő ugye 5000 évvel ezelőtt rákúrják a piramist, jól tudom? Ja. Akkor volt neki egy ilyen transzcendens dolga, azt hiszem sikerült is a tudatátvitel, ugye? Igen. Tehát, Igen. Ja. Tehát ő ott Tehát 5000 éve nem öregszik. Hát azért, mert pont egy olyan testbe tették át, ugye a tudatát, ami regenerálódik. Ugye látsz, felvágták ott a hasát a, annak a másik fazonnak, és utána begyógyult. Tehát az ilyen rozsomák jellegű ö, gyógyuló volt. Világos, világos. Na most ezek után így fel kell, és azonnal neki testet kell cserélni. Értem, hogy azért, hogy megszerezze a xavier a képességét, de nem áll. Na Tehát jó, ez... Ez, ez abszolút jogos, hogy ha én nekem testet kell cserélnem, és el akarom pusztítani a világot, akkor azt nem ugyanarra a fél órára fogom betervezni. Hanem a hét elején test testet cserélek, és a hét végén elpusztítom a világot. Tehát pont ugyanakkor. De igen, most hogy... most ébredt fel, most olvasztották ki. Tehát konkrétan azt hittem, neki azért több idő kell, egy, több ideig kihúzza egy testben, ennek 20 percenként kell testet, lélekvándorolni a testből a testbe. De mondom tovább. Van benne egy cameo. Nem tudom, ezt el lehet spoil Benne volt az előzetesben. Oké, okay, ott van benne Wolverine. A fazon ah, úgy van fölvezetve... Ha, egy X-Men filmben ott van Wolverine. Volt X-Men film, amiben nem volt benne Wolverine? <gül> nem volt. <gül> jó, ennyi. Tehát ezt nem is tudom, hogy miért csak tették bele. Mindegy. Úgy van fölvezetve Wolverin. ott van egy masszom nagy konténer. És... Bocsánat, a Deadpool volt. Elnézést mondhatottam. Hát de az meg úgyis tudom, jó, csak ott volt a muszáj a volt rólkodnom már <gül> Szóval ott van egy nagy konténer. Ott Ugrál benne, Volber, valamit csinál. Valószínűleg videójátékot játszik, az abból indul, ami a fején van. És, ó, és fiár, szarral abból indul, hogy mennyire mérges. Vagy véres is, nem tudom, valami szarjátékon játszik. <gül> nem, nem tudom. És azon gondolkodtam, hogy ez az ember most idén tölti az 51-et, ha minden igaz. És azt gondoltam, hogy milyen kurva egy húzás lenne a Marveltől, ha itt bemutatna egy új volverint, Mert új van fölépítve az egész, itt azért ütne, hogy a hirtelen kimászik arról a helyről valaki, aki nem húzja de ugyanúgy állnak ki azok a karmok a karjából. És azt mondta, hogy azt is ez, egy, ez egy jó húzás lenne. És nem. Ugyanúgy kijön Hugh mert aki most már azért rohadtul látszik, hogy ő nem az a örök fiatal, nem öregszik ember, akit ugye 2000-ben megismertünk, azonban eltelt 16 év, és Hugh Jackman ettől följött, hogy baromi jó kondiban van, ezt nyilván nem vitatja el tőle senki, de abban a pár pillanatban is, amikor látszol, most már tényleg érzünk rajta, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a figurával. Hát még egy film lesz, aztán utána kukázzák szerintem. Tehát Igen, utána már nem hiszem, hogy lesz. Igen, Ja, hogy nem, lesz új Wolverine, szerinted? De. Hát már csak egy, egy rozsomák lesz. Ugye, nem, úgy értem, ez, hogy értem, hogy új, új színész. Tehát, hát hogy... én nem tudom, hogy most mihez akarnak vele kezdeni. Tehát most nyilv, nyilván nagyon összeford a karakterre, és nem tudom, hogy mere a Fox valaki más bekastingolni oda. Hát azért tényleg ő volt az, aki az egész franchise kb végig kísérte Hugh Jackman, és nem tudom, hogy most vagy behoznak valaki más, vagy egyszerűen nyugdíjazzák a karaktert. Jó, hát nyilván ez is a Krisztus lesz, mint minden más. És <gül> <Ez> nyilvánvaló, hogy. <gül> az az mondjuk vicces. Vagy női Jaj, nő. Uh, na, na majd. Na az, a ja, mi jelent, az, jelent, az jelent. Adamantium pengéket lakkozná, az milyen komolyan. <gül> hát most nem mondok semmi se a stáblista utáni jelenetről, de. Én azt nem is értettem egyébként. Igen. Tiszta én, hülyének éreztem magam, hogy most ezért jöttem itt, azt tudom, miről van szó. És van még valami, ami én meglepődtem, azt hittem, hogy azért, mint a. Szerintem egyik legerősebb színésze el fogja vinni a vállán a filmet, vagy vállán. Tehát nincsen túl sok szerepe, de azért ezt nem vártam tőle. De szerintem a legrosszabb pontja a filmnek Jennifer Lawrence volt. Én nem tudom ezzel a nővel, mi az Úristen történt. Én alá, eh, olvastam, hogy ez az utolsó X-Men filmje, de ennyire rajta volt az arcán, az valami döbbenetes volt. Tehát ez a nő, hogyha nem lenne, nem lenne már Oscarja a napos oldalért, meg nem láttuk volna a, a poszáltaként parolázni az éhezők viadalába, meg nem lennének egyébként jó filmjei akkor hát én ez alapján nem tudom, hogy mennyi bizalmam lenne hozzá, szerintem gyengébb volt, mi bárki más a stábban. Hát szerintem alapból azért, egyetlen. mert ő nem misztiknek való, szerintem. Tehát a, az előző filmekben nyilván nem volt sokkal nagyobb szerepe az első három részben, de ott legalább úgy, úgy, úgy volt valami jelenlétel az egész karakternek. Még ha csak annyi is volt, hogy Magentónak Magentónak? Magentónak. Magentónak. Magentónak. Magentónak. Magentónak... Magentónak? Magentónak. Ez már <hállítás> a <munkahely> <hállítás> <hállítás> <hállítás> <hállítás> <há tehát, Ó, euh, hol dolgozol? Melyik a cégnek iPhone? a a magenta? <gül> szerintem a Burger kingben. ben De, <gül> euh, tehát szerintem is egy félrekasztingolás volt az. Tehát így most három filmre ugye aláírt még az X-Men az elsőknél, mosjárt le a szerződés, és akkor ugye ezt megbeszélték a, a James mcavoy meg a fuzzbender hogy hogyha valamelyik nem tér vissza, akkor ők nem csinálnak több. Tehát akkor a többiek se fognak új X-Men filmet csinálni. Az tehát ez... lesz. Hát, hát, hát meg azért, amikor még anno bekastingolták a Jennifer Lawrence 2011-ben, akkor ő még nem volt akkor a név, mint most, tehát ott volt az Oscar jelölése pont ugyanabban az évben, vagy talán előző évben a, a Winter's ért és tehát akkor még nem volt igazán sehol, akkor, akkor még úgy tűnt neki, hogy ez egy jó húzás, de szerintem most arra már bőven kinőtte ezt a misztikezést. Hát ő Én meg is ő nem az, az is színésznő, tehát igen, igen, látjuk, igen. hogy a Joy-t gyakorlatilag ráhúzták fel az egészet. És ő bőven elvisz egyébként ennél komolyabb hát, szerepet is, mint mondjuk a hogy Egy abszolút tehetséges színésznő, és pont ezért fájt látni, hogy ez a nő ez, ez nem is játszott. Tehát ez úgy szarra unta a jeleneteket, hogy én emelkednék le, hogyha szóltak volna neki, hogy indul a forgatás, mert úgy bámészkodott végig, hogy ez. A... Na ne. Amúgy én biztos vagyok benne, hogy ő a, a felvételek között jobban szórakozott, mint a forgatás <laughs> mert... alatt. Amíg ott beszélgethetett a stáb többi tagjával, úgy szerintem azt jobban élvezte. És ez tény. Tehát ma, én az előző részben sem kellett volna, mert szerintem annyira erőltett, és itt sem igazán. Meg én, én nekem igazából az volt ez a féva a bajom, hogy, hogy igazából kiről tudtunk meg többet, mint ezelőtt. Hát ez tehát az. Vo volt olyan karakter, aki ezt hozzátett ez a film. Tehát se magnetóról, sem hát igen, se Xavierről, se az új karaktereket bemutatták, mert azokat már láttuk, tehát konkrétan a, a Jean Greynek ugyanaz a storia volt, mint az előző trilógiában ugyanazokat a zongoráztuk végig. Nem az lesz most egyébként, bocsánat, a hogy szerintem. most a, a van alatt próbálják majd meg tovább vinni? Elvileg azzal akarnak foglalkozni. De itt is ez volt, hogy jaj, nagy erő van benned, ne fog vissza magad, de fogd vissza magad, és így. Ez meg. És nem, de a... de olyan gyenge volt, annyira nem volt súlya az egésznek. Tehát olyan. én al alapból szerintem azzal nem értek egyet, Gergő, amit mondtál, hogy jók voltak a fiatal színészek. Szóval szerintem nem voltak jók. Főleg ez a, ez a Sansa Stark. Most nem azt mondom, hogy borzalmas volt, hát nem volt rosszabb, mint a trónok harcába, de, hogy <gül> <gül> szépen fogalmazzak, de, de ebből a lányból soha nem lesz olyan dögös nő, mint a Femke Jensen. Tehát soha! Nincs az a világ, ahol ez megtörténik. Tehát egyszerűen mindenki olyan hát ott volt a Nightcrawler, hogy ebből a nyomorékból lesz majd az a menő csávó a, a, az X-Men 2-ben? Az hogy? Jaj, várjál, egyébként nekem felhomályosodtak, hogy ez a, a Days of Future persze elvileg megváltoztatta az időségukat, hát, hát, minden mindenféle. Elvileg kukázták, igen, igen gyakorlatilag mit? Azon gondolkodtunk, hogy hogy az Istenben van az, hogy már találkoznak a 80-as években a nightcrawler rel de amikor zajlik az X-Men 2, akkor úgy csodálkoznak rá, hogy ott mutatkozik be, hogy ő a Kurt Wagner. És néztek, hogy ez hogy az hogy ha 80-as években már megismerték egynek? Meg. Gondolom Aztán... más irányba indult el ott a 70-es években a történet, mint ahol, hát igen, ahol most van. tartunk. Tehát valószínűleg az van. Mert képest, életkorban nem belefér, változtam. szerintem életkorban belefér mondjuk. Igen, csak ahhoz képest meg nem sokat változtattak, tehát most olyan túl, tehát a farkasos sztori nagyjából ugyanúgy, a strikeres nagyjából ugyanúgy megy, a zsangré nagyjából ugyanúgy megy, tehát hogy így annyira apró, apróokat változtak a gyakorlatilag, úgy így felelteni a legsip itt bajok vannak, kezd újra Na? Ujjj! Nem, ez nagyon droid. Több van a kutatóban, vagy egymásodás robotok. robotok. <gül> a <gül> a Black shit-et nem adászta a. Kéz <gül> a csörpest. Na? Igen, ez van a Az élőadás varázsata. <gül> Ezt süssük el a százaléknál <gül> is. Egyszerre valamelyikünk mikrofonját megbuherálja valaki. <gül> nem valamelyikünk egy Black shit. Féltsé. <gül> <gül> <Sz> Szagyok. Jaj, flagship-es hallgass majd vissza. <Sz> Ezért nem kéne annyira röhögni. <Sz> ha, most már kíváncsi, hogy most. <Sz> nem tudom, Ezt most talán visszajöttem. Nem. Majd visszatértem? Azt az nem lehet mondani. Hát, mit, hogyha, egy, mit, hogyha egy ilyen segélyadást adnál le, <gül> segély adná le, hogy segélyhívást adnál le, hogy légy ki. Én is vagyok, hát, jó, <gül> nem tudom, most is jó oh, ha? Ha? Most Jó, most jó. Igen. Ha? ó, oh, Szuper, tökéletes. Jó, van, hál' Istennek fogalmam sincs, miről beszéltem. Úgy, hogy ez volt a legjobb képregény Én azt hittem, hogy elszpoilereztem valamit, vagy elszóltam valamit, vagy de el se tudtam képzelni. És hozzá ez a Michael Douglas fej, a széttörlő. Hogy mit néztek, köcsögök? Legsifteni bekövetkezett az összeomlás. Baszakos. Ez amúgy benne marad az adásban? Úristen. A fejem. Aj... Tehát egy te, Mi a ez? Hát, Folytass? így könnyezek, úgyhogy mondjatok valamit a most nem tudom teljesen szétestem. Mondjuk valamit, még szidjuk egy kicsit az X-ben. Tudjátok, mi volt ezzel a baj, hogy. Eddig nem ugye ott foly... eddig. Nem, még folytatódik. Ugye eddig ezeknek a filmeknek mindig a központjában ugye Xaviernek meg magneto -nak a kapcsolatát. tehát hogy ők hogyan viszonyulnak egymáshoz, milyen két ellenpolust képviselnek. Ehhez képest itt annyira le volt hülyítve a szerepük, ugye pont azért, hogy a fiatalok teret kapjanak végre, de emiatt mind a kettő mellékszereplővé silányult le. Tehát konkrétan magnetó az egy az egy bábu volt, akit így az apokalipsis is így jobbra-balra, és akkor faszat csináld a dolgodat, tök erős vagy, még erősebbé tesznek. A Xavier meg csak ott ült aki székében, így ment fel alá, most nem arról veszel, hogy futnia kellett volna vagy valami, de hogy ő se annyit a történet. A film felénél elrabolják, és utána ő csak így, így ül, és várja a szerencséjét. És ennyi. Miközben ugye szerintem pont, hogy mindig is ez volt az X-Men filmeknek a lényege. Hogy ők ketten miképpen alakítják a, a mutánsok és az embereknek a sorsát, világát. És meg, igen, szerintem pont. itt ez egy nulla volt ehhez képest. Van egy érdekes dolog még, hogy a, a, ugye a film egyik nagy fordulópontja, hogy miként lesz a, a hajas x a hajmentes Xavier. De fontos. És az de, de tényleg, ilyenkor fog hasonlulni leginkább Patrick -hoz, és hoz Én azt hittem azért, hogy ez egy kicsit epikusabb dolog lesz. Én is. És ehhez képest konkrét egyszer csak kihúlik a haja. Tehát, hogyha nem figyelsz oda, akkor nem is nagyon veszed észre. Ott van egy ilyen effektorkám valahol, és egy, ami kapcsán megtörténik, az alapján igazából, Oké, okay, értem, ez most azt jelenti, hogy ez most para volt, de ilyen erővel kihulhatott volna a foga is, leeshettek volna a körmei is. De miért pont a haja? Ő is rákos lett, vagy mi? Nem, Nem. volt, vagy fura ját a filmben. Meg az egész filmnek a vége az nagyon fura volt, tehát az már annyira ilyen japán animés túlzásokba elment. Tehát a, ami, már így, igen, ami már. Igen, ami vár, én szerintem képreg egy mércéhez képest is vad, meg meredek. Nag nagyon elgurult a végére a film a gyógyszere. Az már nagyon nyikek a Science Fiction. Van. Tehát ez, hogy a. hogy mi történik mondjuk a. Tudat alatt is icon, mi történik, a, ö, összecsapásként, ugye? Tehát ez mondjuk azért kellett volna egy olyan ember, aki mondjuk ezeket a rétegekkel mondjuk legalább annyira képben, vagy is tudja ábrázolni, mondjuk egy Christopher Nolan. Hát vagy meg hogy, hogy meg akarja ez csinálni áll... egyáltalán. Hát, hát, hát igen. Mondjuk ehhez nem ártott volna valami felvezetés, nem csak így a film végén így a nyakunkba hajítani, hogy tessék, ilyen is van. Tehát eddig erről szó nem volt szerintem így a korábbi így filmekben, se, meg ebben se. Tehát nem És kell hát... ezt olyan mélyen kibontani, csak legalább utaljunk rá, vagy valami, mert ez így volt. Tehát. És valóban hát, hogy bocsánat, csak egy gondolat, mert csak ez messzire fog vezetni, hogy nyugodtan vagy -sima, azt simas, elmondok valami érdekeset. Még vissza akartam térni arra, amit itt megszakított a robot hang a segélyadás, hogy. illetve nem tudom, hogy benne marad-e végül is, ha nem, akkor a hallgatóknak foglalom, hogy minden van szó. Üljön. Jó, oké, okay. <gül> Helyes. Vissza fogom Na, hallgatni. <gül> hogy, hogy, hogy titeket nem zavart ez a sok tini, tehát nekem olyan érzésem volt, mintha a legújabb Yankee filmet nézném, valahogy annyira. mindenki tinédzser volt. Tehát, hát pont ezért kellett, hogy még lehessen velük 20 évig filmeket készíteni, és ne legyen az, hogy Hugh Jackman már 50 éves, és alig bírja a kondizást. Hát a tegyeleten. Hugh Jackman Hugh Jackman volt, tehát ö, az nem jó példa, mert pont amit az, oli mondott, hogy ha egyszer lehetett volna új farkas csinálni, akkor pont nem csináltak, tehát hogy Igen. Hát jó, többen, csak most jön, meg nem lehetett visszarángatni a többi színész, főleg, hogy ilyen fiatal verziókat az, játszon. Azt értem, csak valahogy annyira, az, nem, nem is az, hogy tinik voltak, az egésznek ez a ez a kicsit laza jellege, meg valahogy, ahogy egymással beszélgettek ezek a tinik, én nem tudom, nekem nagyon ilyen, mint hogyha valamelyik beavatott filmet néztem volna Igen, helyenként. nagyon-nagyon rosszok voltak a pár beszédek, és nem is az, hogy ez a fájdalmasan rossz, hanem ezek egy ilyen, pont beszéltünk ugye a 80-as évek akciófilmjeiről, tehát ezek oda beillő, ilyen nagyon gyenge dolgok voltak, hogy Ilyen, mit fog most csinálni? Összefogunk, meg ilyen jellegű beszélgetés, tehát ezek abszolút ilyen zel kompatibilis egysorosak voltak. Hát, és... vagy, a, vagy a film vége, amikor ott, ott, ott beállnak egymás mellé, és akkor mindegyikükre ráközelítenik, és mindegyik csinál valami hű, menőnek szán dolgot, én nem tudom, valahogy olyan nagyon fuda ez... volt az egész, vagy, vagy csak szokatlan lehet, hogy majd ez is hozzá lehet szokni, de Hát nem, tudom. Sejtem mi az a szó, amit egyébként amit keresem, nem is biztos, biztos, nem, nem is biztos, hogy szó, nem tudok már beszélni, hanem egy gondolat, hirtelen szöröket ütött a fejembe, és ezt meg akarom osztani veletek, hogy én kurva hálás tudok lenni egy jó marketingért, de halál komolyan. Tehát amit kérdezett az egyik hallgató, hogy mi az, amit utálunk egy filmben, van ilyen egyiket, amit én tudok filmbe és ez például a, a jól megcsinált marketing. Hogyha ügyesen marketingelnek egy filmet, én, én, engem aztán is meg lehet venni. És például ezt a Marvel kurva jól csinálja a saját filmjeinél. Tehát valahogy az a, a, az a cég, a, vagy a Disney, vagy mind a kettő, nem tudom, valami olyan hihetetlen példanélküli precizitással tartja rajta az újját a közösség púlzusán, hogy ez elképesztő. Tehát pontosan tehát elkezdek forgatni a filmet, és egy év múlva azt úgy tudják pozícionálni, hogy Pont be tud találni. Valahogy jól öregszenek ezek a Marvel filmek, és nem tudom miért lehet, hogy pont most addig a szintig, hogy most már, vagy nekem is egyre gyakrabban találnak be, nem tudom. Viszont az X-Men apokalipszisnél azt éreztem, hogy ez nem történik meg. Tehát ez a történet, meg az, az egész tálás, ez megrekedt azon a szinten, ami 2000-ben volt. És ahogy visszanéz, ugye, igaz. hogy rosszul öregszik az első X-Men film. És megbennem kockáztatóan, hogy ha ma megnézném mondjuk az X-Men filmet, ugyanazok lenné, az elsőt, ugyanazok lennének vele problémáim, mint az apokalipszise. A különbség az az, hogy az X-Men, azt láttam annó, amikor nagyot ütött, és az ennyi nostalgiafaktor. faktor. Nyilván szépít rajta valamennyit, meg a szép emlékek, de szerintem az x nem tudom, és az összes Marvel filmünk nem a Marvelnél készül, hogy általában van valami alapvető defektje. Most ez focsa, pont a Deadpool évében mondom. Főleg de... úgy, hogy a Deadpoolon dolgoztak szerintem most így a Fox-nak a legkreatívabb marketingesei. Tehát szerintem így oda mindenkit, és akkor így az apokalipszis sem meg már senki nem foglalkozott. Hát az akinek kellett volna. <gül> ez hát volt a probléma. Meg az, még visszatérve, ami még nagy baj a filmmel, ez nem tart sehova az egész, tehát hogy hogy nem tudunk meg senkiről többet. Egyébként, de a plazmáról meg tudunk fontos dolgokat. Ja, hát egy, van. egy dolgot. Igen, de Igen. király ja. De, ö, hogy gyakorlatilag, ha visszanézed, mondjuk, mondjuk ez az egész, hogy így mennyire történt meg, meg mennyire volt fontos, hogyha mondjuk a magnetó majd megörekszik, akkor ez, ez arra elég, hogy majd így elmeséli az unokáinak, hogy hát volt ifjú koromban egy kis majd majdnem a világ sorsába került, de végül is nem. És ez egy jó sztori, tehát hogy így. De ez a film végén tényleg az, hogy ennek itt semmi értelme nem volt, egyébként ugyanez volt a baj szerintem, jó nem ennyire, de ugyanez volt a baj már az Amerika Kapitány hárommal is, ott is ez volt, ezért azért ennél jobb volt a helyzet, de itt tényleg azt éreztem, hogy mi szükség volt erre az egészre. Plusz az, hogy hát azért mondták, hogy mocsok hosszú a film, és hát ez a film szerintem bőven elfért volna mondjuk 1 óra 40-1 óra 50 percbe. De muszáj volt még kitolni egy csomó, mert, mert ugye nem lehet két óra alatti egy film, hát azt nem lehet komolyan venni, és én nem hát tudom. Ennyi főszereplővel mondjuk, tehát én még azt csinálta, hogy ennyibe belebírták tuszkolni. Nyilván nem is lett jó ja. vége annyira. Hát de... igen, tehát egy csomó az... mindenki, aki fontos, azt elnyomták azok, akik kevésbé fontosak, viszont muszáj ró róluk is valamit mondani. Tehát gondolk például a aki mondjuk a sztori szempontjából fontos volt, és hát nem hiszem, hogy bárki is, bárkinek is ő ugrana be először, mondjuk így a filmről, vagy akár mondjuk egy be lenne, hogy kiugrik be először a filmből. Egyébként az érdekes volt ez a térfélválasztás, amit említettél is, Black Ship, hogy gyakorlatilag így utólag elgondolkodtam, hogy az az érvelés, egy technika, amiben ugye Apokalipszis maga mellé állítja azt a négy mutáns köztük, ugye nyilván magnetót, hogy ezek annyira indokolatlanok, meg annyira nevetségesek, ugye van egy haláljárat, egy tragédiája a magnetónak, ami miatt oda megy Apokalipszis, Figyel te már, nem akarod szétkurni az egész világot, te de de hát felhívtettem, oda megyek, szétkurva. <gül> és azon gondolkodtam, hogy milyen, milyen kemény lenne, hogyha valaki, mondjuk Striker nem erőből próbálna szétcseszni a mutánsokat, hanem oda menne mondjuk ö, Stormhoz, és azt mondja, hogy kapsz egy lakást, Csesz szét őket. És hm, jó, akkor nem a hogy ez iskolába kell laktom, hanem akkor megyek oda, hogy szétcseszem őket. Tehát igazából... Még vonalban vagyok? Igen. Itt vagy, itt Igen, vagy. Jel, csak olyan van. Szóval, hogy, Álmulunk, Ámolunk ne, ne, ne, Egyszer nem tényleg. szólunk közben, és már azt hiszed, hogy nem is figyelünk ebben, igaz. Tényleg az a legrosszabb az egészben, hogy ilyen szinten kommunikál a nézővel, meg nem is az a baj hogy egymással. Tehát a néző felé sem próbálja meg megindokolni ezeket a dolgokat. Tehát jön egy apokalipszis az X-Men univerzumra, most függetlenül a karaktertől. De itt van egy filmünk, hogy X-Men apokalipszis. Azért ezek a... Ezek a mutánsok már nagyon sok minden viszontagság, viszontagságon átmentek, és amikor egy ilyennel állnak szembe, azért látnunk kéne, hogy mi zajlik itt a mutánsok között, nem? Pláne egy ilyen dolgot, hogy miért megy valaki az apokalipsis mellé. Hát egy ilyennel letudni az egészet, hogy hát azért, mert nekem, nekem valaki átlötte egy nyillal a feleségem, és így nem tudom. Hát én inkább kiírok mindenkit a picsába. Tehát ez nagyon-nagyon ez aztán mégse. Tehát aztán az aztán egyikről a másikra rájön, hogy általán mégse kéne. Az már robotban így. van a félföld, de jó gyerekek, ez, ez, ez nem is olyan jó. Bocsi, mégse, bocsi. És akkor így, így arrébb áll, hogy jó, ez rossz ötlet volt. Tehát az is szerintem nagyon elsietett dolog volt. Szóval, Amúgy a, a szinkronban, amikor a Magneto először találkozott az apokalipszissen, ugye ott a Kohóban, akkor mit mondott neki? Magyarul? már ki a Magneto, vagy? Ja, a ja, Magneto mit mondott neki? Csak annyit, hogy ki vagy? Igen. Ja, oké, okay, mert így a, az angolban meg ott lőtték el ugye az egyetlen fakot, ami még belefér a, a, a PG besorolásba, és akkor így megkérdezett tőle, hogy who the fuck are you? Tehát az, az így, így hirtelen jött amúgy, hogy, hm. hogy ott éppen, éppen ott nagy actionre készül meg videó, és akkor egyszer csak egy mögötte valaki. Ugye ki köcsög és így azt sem tudja, hogy mit akar, egyszer csak semmiből, de lehet, a, hogy azt mondta, hogy ki a franc vagy, vala, vagy valami ilyesmi. Tehát biztos, hogy nem káromkodott Nem a káromkodott? A Szerintem én úgy emlékszem, hogy nem. Alvérű a az meg a másik, hogy hogy a, hogy a picsába tették ezt vele a PG besorolásba ezt a filmet. Tehát azért elég komoly szeretelések voltak benne, meg azért eléggé... Hát volt az egész. Tehát. Hát azért, amikor a Hugh Jackman hiszem, átgázolt mindenki. Igen, ott volt, igen, igen, igen meg Aha. ahogy a végén ott ugye elporlatt az a bizonyos valaki, tehát azért én nem nagyon értettem, hogy nem. Ez, ez hogy ment vele. Nem, valószínűleg, valószínűleg decire kiszámolták, hogy mennyi vér lehet benne, a porladás az pontosan meddig porlathat, csont mert ha igen, akkor az, az még belefér, de ennek akkor már ne látszódjanak. tehát Vagy tinektek tine ez nem ütöttem úgy szemet? Micsoda. Hát, hogy ez azért így eléggé feszegette a besorolás határait? Hát ha nekem már gondjaim voltak. Nekem inkább visszafogottnak tűnt ahhoz képest, tehát, hogy voltak, voltak benne csúnya halálok, de nem voltak elég csúnyán megmutatva ahhoz, hogy uh, szerintem egy ilyen komolyabb besorolásba kerüljön. Tehát például gondolok az elején az egyiptomi jelenetre, amikor így kődarabok esnek az emberekre, az nagyon gagyi volt így vér nélkül, tehát, a, ott... a legtöbb helyen megúsz, meg akarták húzni. De, de, de ha jól tudom, PG-13 a, a Dark Knight is, és Oh, hát az az, az, az atmoszféra tekintve sokkal sötétebb, mondjuk az nem véres, az sem persze, de abban is az a vannak durva dolgok, amikor a kést ott benyomja az ember szájába, és úgy érzékeltetik, hogy ott kimetszi azt a húsdarabot. De ott is vannak azért dolgok, nem hiszem, hogy az X-Men apokalipszis annyival súlyosabb lett volna. Beleférhet a PGT-t, lehet, hogy ordítva, de belefért. Uh -huh. Na. Hát jó, srácok, így majd 40 perc után. Még akarunk-e mondani csak valamit? <laughs> That's always we make them nem, tehát az volt a bajom úgy, hogy tehát nem, nem is érezted annyira globálisnak a helyzetet, már mint így mutogatták a dolgokat, hogy azért érleg ez egy nagyszabású dolog, csak éppen a, a rendezés nem érzékeltette ezt szerintem megfelelően. Meg nem is volt annyira, hogy jól megírva a meg. így tényleg megint az van, hogy volt kettő jó X-Men filmünk, és akkor utána egy a harmadikra így megint lementünk. Így ezt a filmben, ahogy pont el is mondták, ugye amikor a, a, a filmben elmentek ugye megnézni a, a Jedi visszatért, és akkor így mondja a kifelé, hogy Hát, ez tény, hogy mindig a harmadik lésze legszarabb. Így... Ez egyébként ez azért ciki, mert majd az utókor fogja ezt megmondani, hogy van egy X-Men apokalipszis, ami beszól a Jedi visszatérnek. Tehát azért ez nagyon ciki, ez majd egy pár év múlva. Tehát, uh, mondjad, beredek volt. Mondjad, mehet. Volt egy kritika egyébként, amikor én a saját videómban is idéztem elnézést a termékehelyezésért, de baromira tetszett az, hogy ott mondták azt, hogy ahhoz képest, X-men apokalipszis, is, hogy még sosem érzed, ennyire picinek ez az univerzum, és tényleg van benne valami. Tehát, amikor még az X-menek összejöttek a korábbi részekben, és akkor is sokkal globálisabbnak érezted azt, hogy hú, a Földön mindenhol vannak mutánsok, ugye New Yorktól egészen, mit tudom én, auschwitz vagy Kínáig, vagy bárhová. de ez egy globális jelenség, hogy mutánsok vannak és úgy, valahogy úgy érezted, hogy ez nagy, és pont most, amikor itt van a végítélet, valahogy azt érzed, hogy ugyanazon a három-négy emberen áll az egész, majd elmennek oda, majd rendet röknak, aztán hazajönnek, és így, hát így, én nem tudom, tehát, és ugyan, ugyan, ugyanazok a figurák rohangálnak, ugyanaz a konfliktus, és egy másik dolog egyébként, hogy nekem már borzasztóan kezd választó lenni a Charles, a Xavier, meg a magneto a ugyanaz a klisé elmozdulása, hogy minden film elején ők külön vannak külön álláspontot foglalnak, majd összecsapnak, és rájönnek, hogy hát ennek itt semmi értelme nem volt, hát majd találkozunk a folytatásban. Ugyanez, és ez most már így, így, szerintem most már kezd feltűnni másoknak is, vagy lehet, hogy annyira nem, de most már tényleg kilóg a lóláb. És szerintem nagyon kritikusak kezdenek lenni az emberek azokkal a Marvel filmekkel, amik nem a, a Disney égisze alól jönnek ki, teszem hozzá okkal azt a kurva megint megfogyasztottam a beszélő. Hát azért ta talán még nem ez a vége. Tehát ugye a Deadpool az még, az még lesz, az biztos jó is lesz, de hogy most innen hová, hová hát, megy tovább, vagy hova megy tovább, én azt nem, nem az tudom egyet értek, hogy. Azért nem volt szerintem annyira rossz a film, hogy most kiheréli az X-Men franchise, tehát szerintem lesznek itt még X-Men filmek, csak most megint az van, hogy ez most annyira nem sikerült jó, de hát Istenem, hát nagy dolog. Tehát... Mind, minden, mindenhol vannak félre lépések persze csak. Az a baj, hogy bár mint hogy az emberek is most arra már annyira ö, elszokták engedni magukat, amikor gyűlölködésről van szó, hogy kijött ez a film, és még be se volt mutatva amúgy sehol, se csak a kritikák voltak kint, hát ugye már azok se voltak túl fényesek, ilyen fele-fele arányba voltak, hogy kinek tetszett, kinek nem, és akkor már ilyen petíciók indultak, hogy mentsük meg az X-Men franchise Brian Singer-től. Haver azért csinált négy filmet most ebből egy az, ami annyira nem hű, de jó. Igen, azért, tehát azért nem borzalmas ez a film szóval. Azért, azért ne kezdünk már ez, ez nem is erről van szó. Most. Nem, ne azért temessük el most ez éppen nem sikerült. Jó, valószínűleg össze fogják szedni magukat, mert szerintem meg fog látszani a bevételeken, hogy most ez nem itt akkor át ez a film. Mondjuk én azért hozzátennem, hogy szerintem nem az a bajuk az embereknek Brian Singer, az X-Mennel pont konkrétan mit művelt, hanem Brian Singer igazából az x menen kívül sem brillírozott olyan nagyon, tehát emlékezzük a Superman visszatér sem volt egy hatalmas diadalmenet, és utána ilyen, ilyen óriási előket meg ilyeneket csinált, tehát azért Brian Singer nem az a fajta rendező, aki ez okvetlenül mondjuk a minőségi alkotások köthetők. Függetlenül attól, hogy milyenek az X-Men filmek, de az neki voltak kilengései bőségesen. a ja, például egy közönséges bűnözők is. Hát de mikor? Hát az hát az, az, az, a... már... az első filmje volt, nem? Az azért egy eléggé nagy dolog volt. hogy a második filmje volt, úgy látom. Előtte készített egyet. Ez, ez se volt egy valami nagy dolog, úgy látom. De mindegy, tehát azért az meg egy Időtnek klasszikusnak mondható a, a közösséges bűnözők, és úgy tűnik, hogy ez még egyelőre elég. Most a Valkürtén speciál nem láttam amúgy. Hogy nem az rossz így. film egyébként, de, hanem de egy, nem egy korrekt. De... Igen, korrekt inkább de mindegy, tehát majd ki fog ez derülni jelenleg, én még azért nem temetném el ezt az egész X-menes dolgot, mert az előző filmeket szerettem most, én is, tehát most persze sok, sok rosszat mondtunk, de én amúgy jól szórakoztam rajta kifejezetten, tehát úgy, úgy elment a film, úgy voltak benne azért, jó jelentek, jó dolgok, meg mondom, tehát így nagyjából a színészeket is bírtam, úgyhogy ezt még egyszer látni fogom szerintem biztosan, <laughs> lehet, hogy többször nem is. Jó, hát még én is talán, talán eredeti nyelven egyszer. Úgy egy érdemes érdekes, hogy... Úgy. Érdemes érdekes, hogy. Hát biztos, hogy jobb. Hát főleg a, a rettenetes fazbender magyar hangaz. az... Na az, tényleg, az... mennyire volt tragédia. Nagyon Abszolút. rossz volt. nagyon rossz volt. De érdekes, hogy felmerült a Walkür, hogy milyen érdekes, hogy a Walkür, ami egy olyan történetet mesél el, amit mindenki tudja, hogy, hogy hogy végződik, hogy egy hitlen-ereni merénylet, tehát mindenki tudja, hogy Hitler ellen nem követtek el merényletet, és feszültebb volt, mint ez az X-Men apokalipsz is, holott ugyanaz az ember rendezte, amiben meg hát elvileg nem kéne, hogy jó, hát nyilván itt is nyilvánvaló, hogy nem fog elpusztulni a föld, de hogy valahogy ott egy olyan teljesen nyilvánvaló dolgot sokkal, meg, meg ilyen kistílűbb dolgot sokkal izgalmasabban be tudott mutatni, mint itt. Hát egyfelől ugye az 20, ma közel 20 éve volt, másfelől meg, amit a és elején is mondtunk, hogy valószínűleg Zinger is kezd fáradni. Ha nem is ott volt, a rendezésben, de, de az X-Men univerzum az valószínűleg most már nekik is csak könyökén jön ki. Hát most már 16 éve, hogy kötik az ő nevéhez, még hanem nem is minden részét. Úgyhogy én tudom képzelni, hogy itt Zingert lefogják. Lehet, hogy kell a sorozatnak egy saját Christopher Nolan, aki megint gatyába rázza az egészet, és azt mondja, hogy na akkor mostantól Christian Bél lesz Xavier professzor, és akkor elkezdik újra megcsinálni. Lassan benne is lesz a kormány. Úgy legyen. Úgy legyen. Meglátjuk. Csak nem. Mehetünk. <gül> Jó. Akkor uh, nem is tudom. 101. adásban lesz megint képregény? <gül> Szerintem érik a szószájckvad. Hát de az csak augusztusban, az még nem most lesz. Csak <gül> augusztusban tartjuk a 101. kész. <gül> <gül> Jó. Jó. Akkor uh, két film van ebben az adásban. Uh, mikor ha hosszá nem is nagyon fog látszódni ezek szerint. <gül> Halálhegy, a Gyatlov rejtély, ezt sorsoltuk ki legutóbb, hogy erről kell beszélnünk, és ti mindannyian láttátok már ezt a filmet, én még nem láttam, egészen tegnapig, és ti a Gyatlov rejtéről tudtad, mármint nem a filmről, hanem maga az incidensről. Hallottatok már a film előtt? Semmi. Hát. Én, amikor elindult a filmnek így a marketingje, meg minden, akkor olvastam el a történetet. Tehát, hogy pontosan mi történt, hogy volt. Már előtte is így ismerős volt valahol, tehát már ö, voltak ilyen apróbb információim, de akkor rástam bele magam igazán, amikor úgy elindult a filmnek a marketingje. Aha. Zoli? Aha. Nem. Na. jó. <gül> ö, és nem full egyébként nem hallottunk erről korábban, mert annyira... Ö, É, én is így a, mondták nekem, nem is tudom, hogy twitterem, vagy valahol írták, hogy a film előtt mindenképp olvassam el, hogy mi volt ez az egész, mert úgy szerintem a film is sokkal jobban üt. Hiába a film is próbálja elmagyarázni, azért nem ugyanaz a kettő. És aki esetleg nem tudná, hogy, hogy mi ez a Gyatlov rejtély, a Szovjetunióban 1959-ben egy ilyen Ö, azt hiszem kilenc fős társaság Igen. a hegyekben ö, túrázott, és ö, a túravezető volt ez a ö, Gyatlov, és ö, el, eltűntek egy idő után, megtalálták a holtesteiket, és nagyon fura, ö, megmagyarázhatatlan dolgok voltak az a holtestekkel kapcsolatban. Tehát megállapították, hogy a sátrakat belülről fölvágták késsel, és gyakorlatilag ilyen zokniban vagy akár mezitláb futottak ki a hóba, teljesen alulöltözötten, és, és teljesen pánikszerűen úgy tűnik, hogy semmiféle nyoma nem volt, hogy dulakodás lett volna. Ennek ellenére mégis egyeseknek törött bordáik voltak, törött koponya, egyiknek hiányzott a nyelve, tehát ilyen nagyon fura... meg radioaktivitást is több testen. Igen, és teljesen megmagyarázhatatlan dolgok történtek a holttestek kapcsán, és hát megindította ez sok embernek a fantáziáját, hogy mi történhetett. Egyesek a Földön túli ötletekkel álltak elő, egyesek, vagy mások próbáltak ilyen földhöz ragadtabb megoldásokkal előjönni, hogy most mondjunk pár verziót, az, hogy például fordított, ilyen, ilyen pánikhatáson fordítottan érezték a hőmérsékletet, ami egy igen, létező ez az dolog. Is volt. Igen, meg, igen, meg hogy nem tudom, infra, infras, infrahang hatások, vagy pánikot keltettek, ami egy. Ulyan. Ami egyébként szintén egy létező dolog, igen, lavina. Aztán hát előjöttek ilyen emberek, hogy Földön kívüliek hatására. A kormánykísérlet is volt. Igen. minden Mindent amit el tudtak. Én is így próbáltam belásni magam a témába, és így, így nem. Tehát nem tudom eldönteni, hogy, hogy szerintem melyik lehet a legjobb verzió. és Aztán elkészült ez a film 2013-ban, egy found footage film ami arról szól, hogy egy ötfős társaság ugyanezen a túrán akar egy dokumentumfilmet készíteni erről az egészről, és um, hát oda mennek, és aztán velük is furcsa dolgok történnek. Az egész, ahogy mondtam, found footage, és rohadtul adja magát. Tehát ha valamilyen filmnél van létjogosultságú found footage ez speciál pont az. Mert igen. zseniálisan felhasználja ezt az alaptörténetet, és Egyszer minden adott, hogy, hogy egy tök jó filmet kihozzanak belőle, ami szerintem jobban rész sikerült is. Öm, ja, igazából történetről szerintem ennyit el lehet mondani, a film vége felé aztán kiderül, hogy mi történhetett ott. Tehát emiatt is érdekes a film egyébként, hogy, hogy a néző próbál, Hiába nevetséges az egész, mert nyilván nem fogja a film megmagyarázni az egészet, de mégis a filmtől várja a megoldást. És emiatt szerintem tök jól ö, funkcionál az egész, hogy, hogy ö, érdekesebbé teszi az egészet, és ö, tényleg testközelinek érezted az egész történést, hogy, ö, hogy én, mint a te is ott lenné, mert ugyanak tanástalanok a nézők, mint, a, ö, mint az ott túrázók. Úgyhogy, hát ti már láttátok korábban, nem tudom, és megnéztétek-e újra, vagy nem. Én igen, én nem. Nem emlékszem rá eléggé masszívan. És, én is. és mm -hmm. hát nem tudom, egészen, egészen az utolsó negyed óráig szerintem egy kifejezetten erős film volt, a, a maga a found footage korlátain belül. Aztán a film végén teljesen más irányba megy a film, és ott már nekem nagyon kezdett szétcsúszni. Uh -huh. Kicsi, kicsit megőrült a film a végére. Igen, és ez szerintem De... teljesen felesleges volt, mert a film egyébként megpróbálja a sajátos módján elmagyarázni, hogy mi történhetett ott, tehát ezt most nem akarom elmondani, hogy a sok opció közül, amit előbb felsoroltunk, melyik, melyiket gondolták a, a jó megoldásnak az még szerintem egy tök jó dolog is lett volna, csak aztán azon belül egy, egy megpróbáltak ezt a horror természet feletti dolgot itt bevinni, és az nagyon nem átjól az egész, egész filmnek. Érdekes egyébként, hogy sokszor beszélünk arról, hogy found footage is egy baromi jó műfaj egyébként. Tehát szerintem kevés olyan filmes műfaj van ami annyira közel tudná hozni a horror atmoszférát az emberhez, mint a found footage. Uh -huh. Tehát, hogy tényleg ott érzed magad, mintha te vinnéd a kezedbe, vagy a saját felvételedet néznéd vissza. Teljesen te felesleges ezt most részletezni, gondolom ezt a hallgatók is tudják, és mi meg aztán pláne. a problémám az volt, ez a. hiszen nem de ez egy nem tudom pontosan, hogy kell mondani. <kül> Ez a film, a legnagyobb gondom az volt, amit Freddy is mondott, de az, hogy minden egyes filmben az utóbbi, mit tudom két-három évben ugyanez a poém volt. A, most csak a közelmúbli egy pár példa. Ideglelés Csernobilban. Ugyanaz a dolog, elmennek Csernobilba, mi van ott, ez meg egy sorozat az, az akasztófa, az is egy tök jó dolog lett volna, hogy bemennek a, a suliba szétnézni, és mi van? Hobban megjelenik egy, egy, egy szelleme valakinek. Ott volt az Európa rejté, elmentek a Plutóra, űrhajóval, a világ legtávolabbi bolygóra, tehát a naprendszer legtávolabbi bolygójára, annyi mindent lehetett volna kihozni ebből tényleg klaustrofóbiát, mit csinálnak? Ott is van valami lény a jég alatt. A piramis ugyanez volt 2014-ben, Apollo 18, megint lények támadtak a holdon, és így baromira zavaró az most már, ugyanaz a klisé van, és most ugye ez volt itt is, hogy fölmentek, volt egy ilyen történelmi alap, történelmi, tehát ugye egy ilyen dokumentált esemény, ami baromi érdekes dolgokat engedett volna, de például nem válaszolta meg, hogy mi az, hogy belülről rángatták szét azt a sátrat. Tehát azt fejtételezni, hogy amit látunk a végén, az valahogy bekerült a sátorba. Hogyan? Mi történt? Tehát az alapvetését ezt igazából... Hát szerintem a sátras dologra talán választ is adtak, mert ugyanaz történt szerintem velük, mint a, a ebben a filmben az akkori csoporttal, tóta, amikor a kufircolásból hirtelen kirohantak, szerintem hasonlók történhettek ott is. Hú, ennyire nem emlékszem rá. De valószínűleg ez volt amúgy, amit Freddy mondott. Én amúgy, amit nagyon szerettem benne, az, hogy, hogy ennek is volt egy hangulat, amiről ugye beszéltünk az a annyira jó az az egész tájkörnyezet, ahol ez az, az egész játszódik, annyira gyönyörű ez a havas része, és talán már túl profi is, tehát te, tényleg olyan technikával van az egész elkészített. Tehát, tényleg egy, olyan, mint egy, egy mozifiam amúgy. Ilyen. Attól függetlenül, hogy próbálják személyessé tenni ezzel a found footage dologgal, de tényleg szép minőségű az egész, és, és van mit látni. Tehát kurva élet, hogy nem mennék el arra amúgy. Ilyen. Az biztos, hogy a környékre sem ásznék amúgy oda. De nézni marha jó volt. Meg úgy, úgy nekem még így a karakterek közötti kis interakciók, kis beszélgetések is tetszettek. neki. Igen, fejzetten. ott a vége felé viszont, ahol már kezdett szétesni a, a társaság, ott, ott már így érződött, hogy a színészek elérték a határukat. Hát igen, tehát, tehát a színészek. A, a, a, a csaj az, az, az a film közepéig szerintem teljesen okés volt, de olyantól kezdve, hogy a pánikot kellett alakítani, ott, ott nagyon érződött, hogy hűha, tehát ez, ez, ez nem megy neki. És egyébként, amit még fel kell hozni pozitívumként, hogy ami a fan footage-oknál egy nagyon kritikus pont, hogy, hogy mennyire van léciogosultsága annak, hogy állandóan filmezzenek valamit, és itt meg egyébként egy tökéletes választadtak, hogy amikor mondta, hogy hagyd már azt a rohadt kamerát, akkor mondta, hogy, hogy nem, venni akar mindent, hogy ne, ne úgy végezzük egy megoldatlan rejtének, mint az akkori csoport. És ennyi, ennyi kell. És tökéletesen megválaszolták, és igen, értelmet kapott. Jó kezeli ezt az egész kamera cipelős dolgot, viszont ebben a filmben volt az egyik legdurvább, amit életemben hallottam ezzel a... Tehát amikor a, amikor a karaktereknek kamera van a kezük köz nőve is, és nem bírják letenni és minden szart föl kell venni, ugye ebbe a paranormal activity a legvadabb. Tehát azoknak a, a harmadik, negyedik, ötödik, nem tudom, hanyadik részében olyan durva dolgok vannak, hogy az félelmetes. Tehát olyan, olyan helyzetekbe se rakják le, hogy az már nonszensz, és... Um, Ebben a filmben hangzik el az, hogy imádom a kamerámat. Feleségül men, vagy hogyha tehetném le feleségül men. Ez a hú, meg Igen, az egy Ó, Isten. Ja. De látod legalább ő nem teszi le a kamerát biztosan, és nem azért, mert hogy ezt igen, mondta neki a rendező, csak... hanem mert ilyen a karakter. Ja. Ja, értem. Hát ja. igen. De ez, ez nagyon megmarad, hogy így akkor a palmot nyomtam, amikor először láttam, hogy ez nem létezik, hogy tényleg kimondtam. Tehát, hogy ez egy új mélypont, komolyan mondom. Na mindegy. Aztán jöttek más mélypontok is. Ha ja. a... nem a Dyatlovban, hanem így más filmekben. Itt a, az adás elején mondtuk, hogy mi az, ami fölött el tudunk siklani, és így említettük a, a vizuális effekteket. Nos, ennek ellenére Na, most igen. kicsit ellent mondunk, de az piszok szarokoltak. Tehát a végén... Tehát ahhoz képvisel, hogy egy 2013-as filmről beszélünk, létezik. Hm, 2013-as filmről beszélünk, de olyan effektek voltak, hogy így a, a House of the Dead jutott eszembe gyakorlatilag. És pár ott nem tudom, bár ott lehet, hogy emberek voltak, nem tudom, de, de nagyon szar volt. Tehát ilyet már így a 2000-es évek elején jobban láttunk. És, és nem az, hogy... hogy oké, okay, hát ez, ez így alakult, hanem így zavaróan, tehát így nem, nem tudtam komolyan venni az egészet, mert annyira érződött, hogy, hogy nem ott vannak azok a lények, tehát még csak leg, legnagyobb jó indulattal sem tudtam eltekinteni e el fölött. És még a sötéttel se tudtak játszani, tehát még, még tehát annyira borzasztó volt, hogy még vak volt az egész jelenet, de, de még úgy is kitűnt, hogy mennyire szarul Igen. néznek ki. Igen. És mit szóltatok a végén a kis mindfuck vagy? Hogy... Nem tetszett. Ott, má, ott már elveszírt. elveszített a film. <gül> nekem nekem igazából nem zavart. Fietsz. Csak úgy, úgy volt neki egy ilyen kis plusz. Löketem most, az ilyen filmeknél általában mindig az volt, hogy így mindig csak így, így tornyozzák egymásra minél meredek ebb és hogyha ez jutott, jó, lezárásnak kerek volt, ezt alá kell írni, tehát jobb mint egy ilyen nyitott akármi, de... de... Mint, hogyha csak valaki agyon csapta volna a csávot, és akkor leesik a kamera, elmegy ott egy láb, és kész vége a filmnek, annál jobb ja, volt. Ne, a Blair mondjuk az is teljesen jó befejezés volt szerintem. Hát még a Blair Witch-nél jó, hát jó volt, mert mert ott a kis a száz... Itt, tehát ott ugye, hogy miért van ott a falnál. Igen, csak aztán meg még a 180 film eljátszotta. Igen, Tehát, hogy még jobb, mint hogyha ez lett volna a 181 -dik. Igen, mm -hmm. de nem tudom, nekem ez egész, jó, ahogy mondtam, a filmnek lezárásnak ez egy, ez egy kerek megoldás volt, de addigra már annyira jó, A nem annyira meg, túlzásba ezt esték ezzel az ötlettel kapcsolatban, ami a végén volt, hogy, hogy szerintem már, már nem, tényleg, tehát ott már elveszített a, a film. Tényleg kár volt azért, a, mert amikor beismertek abba a, a, a részlegbe, ott a végén, még, még az is tök jól működött egyébként. Ott még, sőt, még, még durrában parázós is volt. Csak onnantól kezdve, hogy be, bevezették ezeket a dolgokat, meg a személyeket, hogy most uh, nehéz kimondani, nem akarom kimondani, hát valaki még kedvet kap ennek elnére, ott szerintem nagyon nem tett magának szívességet a film. Hát addig volt hmm. a amíg meg nem mutatták őket. Igen, ez így van. Klasszikus esete. De ennek... Nekem lehet lehet -e egy kérdésem kifelé a nézőkhöz? Igen. Valaki árulja már el nekem ezekből a filmekbe, miért kell? Volt szóról végül is, hogy mi, mi van a végén? Ja nem, de azt nem is mondjuk azért. Ja, jó, nem, jó, a nem csak hogy ilyen mindfuck. Jó, oké, akkor, akkor nincs kérdésem hozzá most. De azért írhatok, hogyha esetleg valami hozzáfűzni valótok, vagy elméletetek arról, hogy mi történt itt az igazi Gyatlov hágónál. Tehát amúgy ezt itt írtam is chatben, hogy ugye a, a Gyatlov, tehát akiről elnevezték ezt az egész dolgot, az tisztára úgy néz ki túveból. Tehát én meg voltam rá a győződve, hogy ez az a csávó, de hát igazság szerint nem meg az elején amúgy, ahogy interjúztatták ott az embereket, meg ott elmentek abba a kocsmába, meg tehát úgy, én nekem már az is úgy tök jól felfezettem, most oké, okay, hogy minden filmben ugyanez van, hogy ö, hogy ne menjetek oda meg, van valaki, aki tud valamit, és azt mondja, ne menjetek, és mégis oda mennek. Jézusom, elmenek. ez tényleg Google volt. Ugye? Jézusom, helyi ez. helyi emberek. Most már megnézem én kere Keresj keres tényleg ez úgy néz ki. Meg ők. Teljesen. A jó csatolmányokból megtaláljátok. Uvebolt megtaláljátok, úgyse volt már régóta emlékezve. Meg az a Egy fagyott ember, Ez az Uvebol baszkik. Ja. Hát ez a komoly. Na, oké, vagy kedves hallgatók, és akkor nézzék meg, hogy, hogy mire gondoltam ezen a ponton. Tényleg, mert most találtam meg, jó isten. Bezzeg Uwebolt nem kapják el így a fóban. Ő, <gül> ő, fogy... ő nem tűnik el a földszínéről? Ő, ő nem. Rohadjon meg. Jó. Jó. Na, Ö, ennyi Igen, csak itt irunk közül a hogy Gyatlov, Egyenlő, Uwebolt. <gül> Tessék le ellenőrizni. Jó. Úgyhogy, hát nem tudom, próbáltam én is még utána olvasni ennek a gyatlov rejtélynek. Itt hozzá, valaki jól megírta, hogy a rejtély ott van a hó alatt valahol. Lehet, hogy még ez is valami 200 innen globális felmelegedés hatására kiderülnek a dolgok, de, de tényleg piszok, piszok rejtélyes az egész. És tényleg elképzelhetetlen, hogy, hogy egy ilyet miért nem filmesítettek meg korábban. Eddig. Jó. De már elvileg készült videójáték isról az a Kolat volt, azt hiszem a címe. Tehát extra. így ez a tavaly talán csak olyan horribilis gépigénye volt, hogy én nem tudtam kipróbálni sajnos, de, de az még mindenképpen érdekel. Tehát mondom, én ezt a filmet kifejezetten szeretem, mert nagyon jó az alaptörténete, Igen. és tényleg ez érdemes arra, hogy megfilmesítsék, és szerintem nem is végeztek fel el rossz munkát. Jó ha itt a Gyatlovnál, itt pörgettem tovább, is lehet látni eredeti fagyott hullákat, na ezt most nem kellett Ja mi azzal kezdtük ja, Jó van Én gazdobtak ki először, úgyhogy jó, jó lesz az álmunk ja. Jézusom, fuj Na, aki esetleg kíváncsi, hogy hogy néz ki Uweb-ból fagyottan, az meg tudja nézni Jó Na, szóval Gyatlov rejtély ennek elnél örülök, hogy láttam klasszikus esete, hogy nem, nem kellett volna így befejezni szerintem, de ezt mindenki döntse el, ennek elnére ö, ajánlatos megnézni. Renny Harlin ö, tud még filmeket rendezni. Nem is tudom, hogy mostanság még aktíve egyáltalán. Gergő, hát, IMDb. Én IMDB. Hát ő csinálta a Herkules legendáját. Jaj, az de jó volt! De ez mikor volt, a két éve? Két éve. Hát most meg elvileg egy Jackie Chan filmet készít Johnny Knoxville-el. Micsoda... Bizony. Bizony. Biztos ez is jó lesz. Keres rá, de ennek én az előzetesét láttam is, úgy nem tűnik jó keep de... Trace. Aha, ja, ja, ja. tehát én így én nem voltam sose egy Jackie Chara-jongó amúgy, tehát így ezért is nem érzem annyira a készletésre, hogy én ezt látni akarjam, de dolgozik még. Hát ennek a plakátja, ez megér egy misét. Hát úgy néz itt az Alice országban csak. Mi ez? Na jó, ez is, ez is megy a csatolványokhoz, ezt látnatok. Megnézek képeket. Ez egy beszarás. Jó van. Csak Na Nikola jó, Széks... a hírglock is meg srácok? Csak hiányzik. Jó. De láttátok a... Hogy hívják trélert? Mi az? Snowden trélert? hogy egy van a Nikolász kécsben és tarul. <gül> Zseni, Igen, az a Nik volt. Én el sem hittem, hogy ő benne van. Én azt hittem, hogy ő már ilyen mellékszerepeket nem vállalja. Tehát csak úgy vállalja, hogyha nagyon rossz a film, és ő lehet a főszereplő. ez még, még lehet rossz. rossz. Film, azt még nem tudjuk. Van az, a, van az a pénz, amiért jó filmet csinál. <gül> Úristen. Ja, <lehet. gül> oh. Jó van. Akkor hát ennyi lett volna mára. Um, igazából a legfontosabb dolgok a a Facebook oldalon is kin lesznek, a századik adás hamarosan közeleg találkozunk ott, ha van köztetek olyan, aki ezt megnézni, szívesen, vagy ki tud menni, akkor mindenkit szívesen látunk ott, és próbálunk valami emlékezeteset összehozni. És ahogy mondtam, elvileg készül majd audiofelvétel is arról, egy rövidített verzió majd online lesz, és hát semmi más nincs hátra, mint hogy megköszönjük a figyelmeteket, és tartsatok velünk a századik, százegyedik és még a sokadik adásnál is, küldjetek nekünk mindenféle visszajelzést, hogy hol legyünk jobbak, vagy hány filmről beszéljünk egy évben, hogy legyen valami limit. Nem. Nem kell limit. Hát ezekről lehet a legjobbakat dubálni. Igen, mondjuk azáltal, hogy fikáztak egy, egy képregényfilmet, sokkal kevésbé ö, vagyok olyan szinten, hogy közbe hogy most már fejezzétekbe, de ö, azt na, szem... ezt jól tudni, akkor rossz filmet <gül> várunk. <gül> Jó. Jó, na, köszönjük szépen még egyszer, lehetek jók, és majd találkozunk, akivel, akivel lehet, akivel egyet a Lurdiban, ha más nem, akkor majd a